ja vi har andra frågor egentligen nu till exempel de som vill importera till den världen folk har till och med har, har svårt att ge för att en bostad och, och bilda en familj och de pratar nu först om att de importerar också de här diskussionerna från Sverige, från andra från västerländska eller judiska medier och, och kämpar för homosexuella äh, rättigheter medan man ska prata om alla människors rättigheter egentligen Vi behövs ja, inte kämpa för äh, en viss grupp som är lesbiska eller, eller ja, men det, men, det, men, det är så löjligt det blir ju särbehandling det serbehandling. Jag är ju aldrig ja, särskilt bra det är ju inte så ja. bra och sen, nej, nej, ja, ja, vi har nog ont om tid här men jag, ska, jag, ja, jag, säga, jag jag kan säga så här, vi har gått ur själva sändningen på Stockholms närradio, men nu gör vi så här, nu spelar vi in med inspelning här så vi kan köra ett tag till och spela in det här. Ja, okej. Okay. Jag kör recording alltså nu. Okej. Okay. Då då har jag, vad lång tid har vi på att stå då? Ja, vi kan köra en halvtimme om ni vill. Okej. Okay. Okay. Okej, okay, mm. då har jag helt plötsligt. Då, Okej, okay, då, då skulle jag vilja ställa en fråga här. Uh, jag läste en grej på Wikipedia vid något tillfälle här. Det var en artikel som handlar om sionism. Där var bara stått ett stycke som heter Zionism och omvärlden. Och där stod så här uh, uttrycket uh, revisionistisk sionism. Vad är det för någonting tror du? Egentligen jag tycker att det är också ett, ett, ett, ett falskt problem. Därför ah, ordet okay. revisionismen. Mm. Mm. Det är också en falsk diskussion. Om okay. man menar ordet revisionismen. Det är att revidera äh, gamla historiska... Eller etablerade historiska uppfattningar, eller tolkningar, eller det som har skrivits, så egentligen alla historiker borde uh, vara revisionister. Det vill säga att deras jobb det är just att studera. Precis, man ska vara kritisk. Och kritiskt, ja, precis. Ja. Det får till exempel om du ser även egyptiska historier som är 4000 år gammal, det finns fortfarande möjligheten att upptäcka nya saker genom arkeologi och grävningar och ifrågasätta till exempel Ramses den andra om egentligen och det många, de har ifrågasatt honom nu, nu, mer och mer nu upptäcker man att han var en propagandistisk skurk som han förfalskat och tillskriver honom massa saker för att han ska bli en storhet så egentligen att uh, alla historiker borde uh, granska alla historiska händelser och se om det som har skrivits om är falskt. Mm. Okay. Om de kom, kan komma med nya bevis okay. annars förvandlar man historien till uh, en religion. Uh. Okay. Och det är just vad de egentligen uh, sionisterna vill förvandla historia den no. judiska skrivningen av historien. Till en nytestament, det vill säga en helig bok som man inte kan ifrågasätta. Mm. Ja, alltså, zionismen är ju till en, en nationalistisk rörelse som vill åstadkomma en judisk stat i Israel. Om jag fattar det, saker att Ja, men det är bara när man ordet nationalism till exempel. Ja. Ja, ja. Det... En, sve, en svensk nationalism till exempel. Ja, jo, det är det, Jag menar, det är, men... Ja, men, en svensk nationalism har anspråk på att på sitt land, mm. Sverige men en zionistisk nationalism han är anspråk på alla andras länder Nej, inte till exempel ja, en, en, en, en, en, en, en, en en en jude här i Sverige som är sionist, det vill säga en national, judisk national, nationalist han menar inte att svenska ska vara herrar i sitt eget land han menar att judarna ska vara herrar i Sverige eller i Palestina eller han kämpar för den judiska makten så det, det, för mig, för personligen nationalismen äh, om det bygger på etni, etniskt ras äh, det passar inte en modern stat okay? men om det bygger bara på politik till exempel så jag tycker att nationalismen är en viss sjukdom man kan ha den... nej, nej, nej, jag ska bara nej, tvärtom, men jag ska bara säga det här är, det här är... om ett land är ockuperat mm? om nationalism är defensiv, det vill säga för att befria sitt land, okej okay? då är jag för den här nationalismen det vill säga att då det blir som en medicin Mm. och det här medicin man ska ta bara medan man är sjuk, man har problem men så fort man eh, inte är sjuk, man är frisk det vill säga man inte ockuperar man är fri då om nationelsen blir en aggressiv expansionistisk offensiv oh. mot andra länder då är jag mot den, om den är rasistisk också. men att något folk som vill bara befria sig och vara här i sitt eget land då okej, okay. men det är bara tillfälligt det ska vara medan man kämpar för mot, mot, som motstånd där för att befria sitt land. Men det innebär att då är det alltså för svensk nationalism då. Till exempel. Ja, ja men inte till nationalister som kämpar för Israel och som till nej, exempel alltså, Sverigedemokrater till exempel som är mer sionister, sionister och kämpar för Israel och angriper muslimer bara för att muslimer bara för att israelen griper muslimer då är jag emot den här nationalismen det är och dessutom rasistiskt och chauvinistiskt, jag är emot nationalismen till exempel men varför ska en svensk nationalism vara mot islam uh, vad ska man säga det, det, det har nog att göra med att det är så att, att det är många muslimer som för, försöker vad ska man säga föra in man vägrar anpassa sig. Det finns ju muslimer som inte vill anpassa sig så mycket till Sverige utan fortsätta korsa seder. Och det är klart det ska man väl ha men man ska ju inte köra de grejerna offentligt. Jag till exempel tycker det är fel med det här med moskéer. Ja, det är, ja, ja men, men du kommer om Sverige är fritt land ja? Mm. Ja. och om svenskarna har eh, på eh, friheten frågan som man ska ställa vem styr Sverige för om svenskar styr Sverige de kan bestämma själva vem ska komma in till landet och vem ska inte komma in det är ingen som annars blir en invasion ja. det vill säga när man tar emot folk här i Sverige det ska vara av svenskarna frågan är nu vem styr Sverige är det muslimer ja, alltså det svenskar, svenskar ska ju styra Sverige helt klart ja men det är inte muslimer som ockuperar Sverige vem är ockupanterna här i Sverige? Ja okej, okay, okay, jag förstår vad du menar. Jag menar man ska inte uh, välja fel fiende. Muslimerna tvärtom är allierade för att befria mm. Sverige från den judiska makten. Men de är okay. inte fiender. Sve, svenskarna tvärtom det, det kommer att uh, muslimer det kommer att vara i tillgång därför om du tittar till exempel Radio Islam, det var den enda nu som har det som var som har vågat äh, ja, ställa de jag... frågor som alla svenskar är rädda för att ställa mm. ja det, det håller jag med om vet är det jag Alex... frågade jag träffade en gång jag träffade både Sten Andersson du vet vem Sten Andersson som var utrikesminister ja han var utrikesminister Och han var Anna... i Nej Anna, var Lind, Anna, Anna Lind till exempel hon var deltagit i Radio Islam äh, och jag har träffat till exempel många som, vad jag känner att de säger till mig alltså att de är mycket glada att jag är här i Sverige därför jag vågar säga vad svenskar inte vågar, jag tänker mig inte vågar säga. Men där det har det är ju inte så mycket, misstänker jag så att anna har sagt en sån sak till dig så, så har det väl förmodligen inte ens kommit på tapeten i, i den svenska politiskt korrekta mediekåren misstänker jag jag menar, jag hade inte i min bok vad det är, jag har tackat för henne för att hon har medverkat i radioslam varför ska hon medverka i Radio då? Ja. även ja. erkebiskopen här erkebiskop i Sverige har medverkat i Radio Jag ja, att Garton medverkade i, i Radio också ja, och till exempel syster Marianne mm. Oh. Alla har varit positiva för radioislam. Islam. Ja. Okay. Därför har radioislam har blivit en del av den svenska, egentligen, nationalistiska rörelsen för att befäria Sverige. Ja, men... Ja, men, <laughs> okay. men man, man kan säga att jag... Äh, det är bara att förstås muslimer det kan finnas också, vi har också våra skenhet det vill säga dumma, det var, vi har till och med de som är köpta av zionister okay. ja? men det är man får välja vem, vilka muslimer man ska omgås med det är prozionister, även svenskarna finns prozionister man kan säga att här i Sverige, det finns kanske alla de här politikerna som till exempel Per, per Mark, han är inte etniskt jude men han är mer av sionisten, han är mycket pro judeiserad. Han är alltså studieokuppanterna. Okej, okay. det stämmer. Han, han stödjer staten i Sverige, gör ja. Så egentligen om man är, det, det, bara är eh, att en intelligent svensk och en intelligent muslim ska alltid komma överens men en stupid svensk, och det kan finnas stupida och dum och en stupid muslim och kommer de att bråka de bråkar med varandra, de är var stupida med varandra men egentligen svens, muslim har inga traditioner eller taktik för att ockupera ett land Men zionisterna, det är flera tusen år som de har de bygger deras ideologi bygger på domination, infiltration och att ligga beslag på makten. Vem styr Sverige? Största frågan är vem har makten i Sverige? Är, jag, det, jag. är det muslimer? Då ska man attackera först och prioritera det största problemet. Hur kan man befria Sverige? Har svenskarna makten i sitt, på sitt eget land? Nej. Och det är frågan är, är det, är det muslimer som är problemet? Alltså problemet i Sverige, först och har och ingen är att det är muslimer Första Sverige, eller det, är problem, till Sverige först och främst, det är ju det här att det mångkulturella samhället har gått till överdrift. Så ser jag i alla fall. Ja, men det, just det här, det, det går som det här till exempel homosexualitet och lesbiska. Det, det, det, det är en del av den här ockupationen. Okay. De vill att man ska debatteras helst saker som har inget att göra med de verkliga problem Ja, de vill få bort fokus från sakfrågan precis, då, jag flytta dem till till exempel istället för att attackera uh, den som har makt i Sverige då försöker man göra muslimer till en fiende för att man ska bli vän och säga att vi och att uh, svenskarna och Israel har samma fiende men egentligen mm. vet, vet du vad de liknar de liknar den här matadoren du vet matadoren mm? Mm. Ha, som viftar med den här röda skinnet Aha. för, för kyren. Ja. Ja. Och ja. kyren, alltså visst, när ni svenska versioner, går på den här kynet. Men egentligen det är Matadornsjonisten som är fienden, som ska döda, som är faran. Intressant liknelse, helt klart. Ja. Så muslimerna och islam tvärtom. De, det är de som någon gång ska, ska hjälpa västvärlden att befria sig för, för judiska här i Sverige och i hela västvärlden vi behöver inte ja. jag, jag, jag ska inte stanna i Sverige så jag ska åka tillbaka så fort det går till Marokko jag har ingen och jag tycker att muslimer, det finns ingen muslim som har, de, har den här, de här traditionen att infiltrera, ockupera och dominera till exempel eller politiker eller partier du kan inte hitta någon judisk någon ismuslimsk lobby här i Sverige Finns det finns jo. inte någon, ta till exempel Bonniers finns inte motsvarande muslim som Bonniers Bonniers egentligen som heter Moses Smith han bara bytt namn till franskt namn är, jo, det, med, det, det är så att det inte finns någon muslimsk lobby här i Sverige ja. på, på ett vis så kan man väl säga att det finns det lite grann vi har ju en del muslimer i riksdagspartierna till exempel Nej jag men de dem här. Jag Om de tänker här. på vad heter han? Vad blir till exempel? Nej det de är Jo men det de, de muslimer som har köpt av den judiska lobbyn och blir projudiska. Jag kan så du menar säga så att han har köpt då eller? Absolut. Okay. jag ska Jag ge okay, dig ett exempel. Mm. Jag Ja, flera exempel. Huh. Uh, den här uh, från uh, till exempel Uh, jag kommer ihåg uh, till exempel ordförande uh, i, i den islamiska uh, förbundet. Var ja. ja. ja, Mustafa, ja jag nämnde honom förut. Det, nej, det, han som var före honom, ja, som heter vad heter Dibi. Ja. Till exempel okay. Dibi. Ja, det okay. var ett, sure. Du vet i Sverige här, det är mycket viktigt. Han som är ansvarig för att välja bidrag för islamiska för, för religiösa församlingen organisationer uh, pingsvänner, muslimer judar. det finns alltså en, en statlig organ som delar skattpengar för de här moskéer och kristna och sjurkor och kristna och alla de här, vem som är ordförande den? den, det är en jude som heter jude som heter Livi okej, men du vad har Livi med islamiska förbundet att göra? Jo, han till exempel det är han som ger bidrag till moskéerna okej okay? det är han som bestämmer det har gått ihop det, det, det lyssna på mig alltså. det finns en statlig organ som heter uh, det, det som delar ut pengarna för uh, religiösa församlingar mm? Okay. och han som är bestämmer ordföranden, det är en sionistisk judi som heter Levi förstår du mig nu? Uh, uh, vad heter han i förnamn? Uh, jag kommer inte ihåg men han är Levi uh. Uh, uh. du kan söka på internet uh. du får det helt enkelt uh, uh, uh, och han till exempel för att ge pengar till uh, uh, muslimska men det nu vet jag vad du menar Levi heter han va? Nej, till Levi. Levi, vi slutar med U som Ulva Okej, okay, då var det inte jag tänkte på okej. Okay. Okej, okay. men i alla fall, han mm. uh, till exempel, han kommer med uh, förslag till varje för det här islamiska förbundet till exempel att de ska ta avstånd från Hamas och från uh, palestinska organisationer för att de ska få Bidrag från svenska. Ja, de, de tar inte avstånd ifrån Hamas till exempel. Tvärtom, de tar avstånd då. Lyssna bara på mig. Jag ska bara ja, ja, ja, okay, okay. Jag själv, de tog, han själv uh, över rabbinen själv under radiosamstid. Han tog kontakt med mig mm, mm. på telefon och sa till mig: Nu du har blivit en paria i massmedierna, men jag kan få. Att, att det blir igen att alla medier öppnas för det är bara om du ändrar på, din, på ditt budskap mm. okej okay. uh, och då kommer alla tidningar och pratar om det men du ska du ska ditt motstånd mot Israel och mot, de, mot judar mot judiska makten och så vidare men i alla fall uh, jag kommer ihåg att Uh, en som har deltagit i ett möte som har organiserats av det här Livi uh, uh, han sa att när den här ordföranden i uh, islamiska församlingen kom till mötet han kom i samma bil med, med överrabinen Morton Nero de är vänner alltså när uh. var det här kommer du ihåg det? ja det var det var 90-talet men, okay. men jag vill säga att den judiska lobbyn ockuperar alla organisationer oavsett om det är muslimska eller kristna det är även det här bidrag och vilka de lever alltså de här moskéerna de får det från en jude som heter Levi mm. okej okay? oh. och det är en statlig organ och ni, han är nästan 20 år han, han har arbetat under 20 år samma ordförande men alltså en, en jude som allierar ja, ja. sig med muslimer ja, heter, jag, jag sa jag får, jag får inte det gå ihop alltså. Han, han alltså eh, delar ut bidrag mm. eh, för du vet att alla svenska betalar också det här skatt, och sånt. Allt vore så. Ja ja absolut. Och den här organen är du söt för Det heter vad heter det? Jag inte Alla som är här i Sverige gör det som är heligalt i alla fall. Som finns ja, ja, ja Men i alla fall som jag sa, det är Israel som styr vem som Och genom det här bidraget styr de alla moskéer till exempel de är mycket kontrollerade, så jag kan säga att du kan, även i Frankrike det är det samma sak. Det är det är zionister som styr de officiella institutionerna som finns. Det finns under kontroll men då måste jag ställa en fråga ändå in inne på det vad, vad vinner eh, judiska sionister på att, på att ge bidrag till moskéer som jag sa, det är det jag inte förstår riktigt ja men det är viktigt, det är viktigt. ja jag förstår det, inte det, vad jo, de jag, ja, till exempel varje år ja, varje år den här islamiska föreningen publicerar till exempel eh, uttalanden där de fördömer Terrorism, är i, i Palestina. Det vill säga att fördömer de islamistiska ja. de som kallar, motstånd som kallas terrorister. Mm. Okay, ja. Och de till exempel, de också fördömer radio islam och de fördömer så, så att det de är de, de för att kontrollera dem mm. Mm. och för att ha den israeliska kontroll över dem, då ger de lite pengar bara till dem. Men alltså, mm. men alltså de, de borde ju stödja radikalism istället. Men de får, inte, de får pengar från en jude från Israel, inte från uh, Radio Islam. Nej men alltså de, de borde ju stödja Radio Islam istället för att fördöma Radio Islam tycker jag. Nej, nej du, du missförstår. Alla nu som vill öppna en moské uh, eller som vill organisera en islamistiska uh, föreningen det enda de studerar egentligen är hur den svenska bidragssystemet fungerar. Hur kan man okay. få bidrag? Du kan Aha. inte få bidrag. Radio kan inte få bidrag. Nej. Du vet dem, man hamnar i fängelse. Nej. Om jag till exempel hade varit pro-Israel, de skulle ge mig bidrag. Ja. Och rabbin han kontaktade mig, han sa till mig vi kan ge dig bidrag bara om du är pro-Israel. Ja, alltså, du skulle lägga ner Radio Islam då? Medan då. De skulle till och med studia Radio Islam. Ja, okej, okay, okej. Okay. Jag kan säga när de skaffade den här uh, från början, det här, det här radiosystemet uh, ja, ja. det var en minister som heter Wikström och han var pingstvän, alltså israel, uh, israel eller uh, zionist uh, de öppnade det här systemet uh, en här, här, här radio bara för att de trodde att det bara de här professionistiska organisationer Svennå och, och, och alla de här och, och Lion, Lion Club och de, att det är de som skulle tänka det här i radio. Så de blir mycket förvånade ja. de för, för, förvånad att det fel. De är mycket förvånade att det en radio Islam skulle äh, komma fram inom Radio Islam, äh, inom det, det radiosystemet. Jag skulle nog på att de var förvånade över att så många aktörer skulle utnyttja näradion rent allmänt, jag tror jag. Ja, det är det. Det är för att de, blev, de fick en sak. Och det, då, då började de göra det svårare för folk att få någon radioslam och det blev betalning och sånt. Så det, I början det var det helt gratis. Mm. Jo det är klart det blir ju så så småningom att ju mer och mer man upptäcker att ja, men de här grupperna skulle ju inte komma in, det hade vi inte räknat med mm. alltså till exempel det du nämnde med radioislam då måste vi krångla till det så att det blir svårare för dem att få ut sina budskap men mm. det har ju att göra med att de inte gillar det jag är för liksom att det här radio är ju mycket mer demokratisk än, än vad statlig radio som Sveriges Radio är till exempel Mm. Då tycker jag, jag tycker att alla aktörer ska få finnas inom NRO. Sen yes. kan man ha synpunkter på den och den aktören. Om man kanske inte gillar det och det, man vara vara demokrati, så ska det vara det, till exempel. Eller det jag, jag kan säga så här: att jag egentligen, jag har som princip tänka globalt och handla lokalt. Mm. Mm. När jag var i Marokko, man kunde kritisera alla i Marokko, alla ideologier och alla personer, och ministrar och allt, men inte den som har makten är kungen. Mm. Okay. När jag kom till Sverige då upptäckte jag också här att man kan kritisera alla och alla ideologier och en, men inte den som har makten det är den judiska lobbyn. Ja, uh, och då, liten, okay, jag, ursäkta, kan, jag får bara fråga mm. så att så. fortsätter ja. äh, finns, Är det kungstudier i Marokko fortfarande? Det, här, det är sonen till kungen som jag, be, be, jag har försökt styrta. Det är hans son som är Okej, okay, ja. ja, okej, okay, varsågod jag, jag kan säga att när jag kom hit Den egentligen som gav mig Idén att få Islam, Att tänka på det Islam det När jag hade under ett samtal med Med Anna Lind Jag sa till henne Titta så jag det är För då kände jag en lärare som jobbar Som lärare i Historia och geografi I gymnasiet och då han berättade för mig att programmet i historien är förföljda av den israeliska propagandan. Att den historisk historieskrivningen mot den palestinska. Och att lärarna köpte med israeliska judiska propagandan i skolorna. Vet du vad hon okay, sa till ja. mig? Hon sa till mig så här men vad är konstigt, sa han, det är ett krig sa han, jag själv om jag, om jag var judin skulle ha gjort samma sak frågan är, vad gör ni som muslimer? ska ni bara gråta över det men ni, ni kan också göra något uh, information uh, att informera om er sak mm. och därför då tänkte jag att jag skulle då försöka istället för att istället för att uh, grotta över mörkret och kan kla klaga över mörkret tänd ett ljus mm. och låta brinna typ och, och det hela jordens världens mörkret kan inte slicka ett ljus mm. ja. och därför jag har jag med radioislam men när jag började med radioislam då tog jag fram problem som just precis som har gett mig på kungen i Marokko då försökte jag också ge mig på kungen här i Sverige och den judiska makten. Mm. och det är många som förstår mig till exempel Syster Marianne mm. Erkebiskopen Jan Myrdal som du sa Per Garton Jan, Jan Guiljo också ja, Jan Gildo, ja. alla ja. egentligen var därför jag försökte ge mig problem som finns i Sverige vem har makt i Sverige och det är ingen som fick egentligen berör dessa problem ingen vågade därför alla ju ha karriär vill man göra karriär då kan du inte eh, säga vissa saker nej då blir man då, blir man då man nästan förintad intellektuellt ja. socialt eh, då förlorar man alla vänner och det, ja, det, det, det, det, det är hemskt men när jag kom hit jag, jag precis, jag fortsatt bara som jag var i Marokko jag, jag hade inga för, fördomar egentligen det vill säga att jag för mig även judarna till exempel jag har ingen komplex europeisk komplex för mig. För mig. Jag ser på Tyskland som jag ser också på, fram på alla andra länder. Jag har ingen komplex mot någon. Och då är jag vitt när jag var i Marokko. Eh, när Marokko var ockuperad. den värsta ockupation. Det var faktiskt i hela Afrika och Indien och hela världen. fransmännen. Franska kolonialismen. Och engelsmännen. Mm. Och då för, för oss i Marokko i tredje världen, när Hitler kom, det var faktiskt för oss ett hopp, därför han började då ge stryk till de här som ockuperar oss. Och de var så starka, det var ingen som kunde övervinna dem, men han kunde ge dem stryk, de ockupera Medan trots att han ockuperade Frankrike, han var mycket civiliserad human. han har inte uppfört sig på ett barabariskt sätt som fransmän gör i Marokko eller engelskmän har gjort i, i länderna de ockuperade så att då, då för mig Hitler var inte djävul det, det onda och Israel är det goda tvärtom, för mig Hitler var Hitler det goda, det för han om han hade lyckats det skulle inte finnas Israel idag så för mig det är det helt tvärtom om Hitler var inte det onda och Israel och västvärlden och franska kolonialismen det goda. För mig det goda då det var Hitler och Tyskland det för, det, det, det, Vårt problem då det var den här ockupationen och Palestina som ockuperade av judar och Hitler han tog ställning mot zionismen för palestinierna men det hade varit intressant att se hur den väl hade sett ut och vad Hitler hade vunnit allra världskriget. Och, men jag, det, det jag ser då att Hitler han var mycket positiv för islam och muslimer. Och han var allierad muslimer. Och därför jag tycker att idag, jag betraktar ja. till och med att västvärlden att vi kan egentligen kämpa alla för att befria både västvärlden och, och eh, Palestina. Ja, de kroatiska muslimerna hade den ja. Vet du den största assas En gång jag är i Tyskland ja, gång, jag höll ett föredrag och efterfaget det var en tysk som satt i nationalisten och sa till mig, om vi får makt någon gång här i, i, i, i Tyskland, vi ska studia palestinska befrielser för att befria Palestina jag sa till honom, om ni befriar Tyskland ska vi kunna fria själva Palestina problemet är att ni är själva ockuperade och era möjligheter och vapen och styrka och pengar utnyttjas av sionister mot oss, så egentligen om svenskarna lyckas befria Sverige från de som ockuperar Sverige makten om amerikaner lyckas befria USA, Amerika om Frankrike blir då ska Israel inte kunna finnas längre det blir nog rätt svårt för Israel att finnas då precis och det är därför egentligen att man, man ska se vilka är riktiga vänner man kan inte jobba så där sådär bara, uh, uh, när jag tycker att svenska nationalister ska alliera sig med den islamiska revolutionen med, med jag, islamiska jag, jag, tror aldrig, jag tror aldrig jag kommer att skera men ja men om de är klucka alltså alltså ska man inte säga men nej jag tror inte att det är men Hitler han har gjort det jo jo men Hitler var inte han var en nationalsocialist han var inte vad säger man var inte nationalist ja men nu till exempel den här svenska de styrs av en jude som heter Kenneth kantier kantier karotia Krotia. ja Han gick till ja ja ja ja ja från Polen. Ja, han och är ju kritisk emot i Ja, han säger att alla kriminella som har begått brott i Sverige ska utvisas. Men hans mamma har begått brott. Okay. Hon är ju från Polen. Då ska hon utvisas men han skulle inte... Egentligen det här eh, Sverigedemokraterna idag, de är, de är mera zionister, mera än äh, en, en själva uh, sionismen uh, de har köpt sig infiltrerats och ockuperats. Jo, ja, jo alltså Sverigedemokrater är ju ett judevänligt parti Israelvänlig. Israel. Ja Det stämmer de försvarar ju ockupationen av Israel. Ja precis ja. Policy får Ja. Mm. För pengar av, av sionister. Vad sa du? Får äste pengar av sionisterna Det är de som ger pengar till sionisterna. Det vill säga att de nu... De, de, de, de prostituerar sig. Det behövs inte egentligen... Egentligen. Man ska inte... Uh, till exempel Boniers. bonier Det är han som ger pengar till Israel. Uh, egentligen... Uh, jag som trodde jag var tvärtom då. nej men alltså till exempel Kente Kroth, han är riktigt uh, militant alltså aggressiv för Israel han skulle, han... han skulle kunna ge allt vad han har till Israel mm. ja, jag kan ja. tänka mig att han pratar ju det att muslimer ska Precis. ut i Sverige, så egentligen Israel behöver inte ge, men däremot Israels eller sionisterna bygger på vår svaghet och dumhet får egentligen att vara en agent för Israel, för fienden du behöver inte vara uh, för er. det du kan vara det är dum och stupid. för de som är stupida det är de som skadar med saken till exempel de som bestämmer är fienden då ger han sig bara på fel fiende mm jag tycker att fienden är sionister som ockuperar Sverige så egentligen de här oavsett om det är medvetet eller omedvetet Sverigedemokraterna som studier Israel det är rena fiender rena eh, förledare för Sveriges sak Sveriges, och för Sveriges nationalism och det var det som är orsaken till att Asti inte är så omtyckt i vissa delar av den nationella rörelsen längre sig ja bara att säga de är inte omtyckta från socialistisk håll precis men det är ju inte så konstigt så. Jag tycker att egentligen jag tycker att om Hitler skulle förvita det vad de gör, de som kallas ibland nyansist han skulle eh, skämmas, därför egentligen han, eh, de här eh, man kan säga att sionismen eh, zionismen zionism och judiska propagandan har gjort en Uh, löjlig karikatur av Hitler en fel karikatur av Hitler och det kommer många stupida löjliga dömmer som härmar den här uh, den här karikaturen och blir själva judiska karikaturer av Hitler det var det där du såg att skulle skärmas över de nationalsvårdsvister ja. uh, jag har ett exempel på det jag såg en uh, intervju med någon med, Lindholmarna, känner du säkert till? Mm ja ja, ja, ja. Eh, Deras ledare Sven-Olof Lindholm då, Den intervjuerna sändes i SVT 95 tror jag då. Han dog mm, några år mm. efter det Men han fick frågan av reporterna Han var intervjuad vid sin sommarstudie Och då fick han frågan av SVT-reporten Vad han tror att att han eh, så att Vad han, han Sven-Olof Lindholm, tyckte Om dagens människor som kallar sig för Nationalsozialister eller nazister och sa han att Det är inte... Den, när vi existerade, så han då kämpar vi för sitt land, och vårt land men det gör de inte idag, de vet inte vad kamper handlar om, sa han det är då de för, kämpar för Israel <laughs> ja, ja, jag vet 17, ja då, jag förstår men nej men ja, han sa det att de, de skulle de är inga de är inga nationalsocialister, sa de bara tror att de, är, de de kämpar på fel sätt, sa han och han, sen om fick, jag tror inte han fick frågan om vad, vad Hitler skulle tycka om dem. men fick han den frågan så jag, så tror jag att han sa att, att Hitler skulle skämmas precis som du säger det Jag vet sak egentligen att uh, uh, det är att uh, den politiska kampen det som språket uh, den utvecklas det vill säga att 30-talets jargong språkbruk du kan inte använda den idag det vill Nej, säga vissa saker till exempel när Hitler i sin tid använde ordet ras i den här tiden när marxister alla var rasister men han Karl menade Karl, men... Karl, Karl, Karl Marx var ju var, ju, var ju men, judåter precis, men när Hitler till exempel använde ordet den germanska rasen han menar inte han menar det tyska folket mm. okay. så idag är det är bättre att översätta Hitlers språk till dagens språkbruk men du menar alltså Och att Hitler tala... menar, inte, menar inte germaner rent allmänt utan de menar det tyska folket det... Mest då? Ja, vad tog du vägen där? Jag vet inte vad som händer nu riktigt. Förfälla nu ja. Det var du på 5. Det var lite. jag blinkar lite, oh nu är det tillbaka här. Hör du mig. Ja, det är lite något? problem ibland nu hör jag dig. Och nu hör du mig nu. Aa, nu ja, nu hörs hörst du. Ja, okej. Okay. Men jag vill bara säga egentligen att. Eh, nu. Om man ska prata. Man ska prata idag det är som om man ska undervisa i en skola mm. uh, till exempel om jag nu blir lärare, blir lärare i en skola då ska jag veta om jag ska gå till klassrum då ska jag veta först vilken klass vil, vil, vilket ämne och vilken nivå uh, vil, har de nått så vidare så att de ska kunna förstå mig jag kan inte bara, bara prata och säga vad som helst mm. Nej, nej jag och, tyfisk, och, det, och det är samma sak till exempel nu Uh, om Hitler hade levt idag mm? han skulle ha talat dagens språk ja, ja förmodligen det var ja. precis som så. det har att köra samma språk som man kör på 30 30 år. de måste anpassa efter de tio som råder eftersom det är inga nya böcker som vissa skrivit intelligenta, det är många som bara tar böcker från 30-talet ja och läser de och använder samma språkbruk jo, det ja. och, då, och då blir det helt så folk, hon, de menar något men egentligen men folk idag har språket har utvecklats mm. Ja absolut. så man kan inte både språket och problem och, man brukar säga egentligen att, för att nåt ska lyckas det ska vara först rätt person ska möta rätt tid och rätt uh, plats mm. det vill säga att till exempel Hitler om han hade kommit till Marokko eller Frankrike han skulle inte bli någonting om han hade kommit till idag uh, till exempel i Frankrike det vill säga att egentligen det, det var mirakel som har hänt att han kom i rätt tid rätt plats och rätt, han var rätt person som behövdes ja och jag tror att det här kan hända bara varje 300 år, 100 år liksom. att rätt ledare kommer i rätt, rätt, rätt tid rätt plats och att den ska vara rätt person men ändå men som exempel jag tycker att, den, att Hitler är den största ledaren som den moderna tider hans kommer att att få rätt med att historien, historien kommer att ge honom rätt det enda som har förstått det judiska problemet som finns, det är ett riktigt problem och nu allt som sägs som hon om honom man brukar säga att segrarna skriver historien man ja, lyckats nu förfalska historien, de förfalskar förfalskat och därför de är rädda för folk som försöker då granska den här judiska historieskrivning som de har gjort det är, helt fel. Jo, det, är många, det är många som påstår en massa saker om uh, mm. det som händer, de saker och ting som hände under världskriget uh, som mm. nationalsocialister ordnade Det är mycket som inte stämmer där Så det är ju exempel också på att, att segrarna skriver i Man, man vill Men sen är det intressant att man riktar inte så mycket på nationalsocialismen när det finns ideologier som är ändå Ja, mm. mm. mm. mm. mm. Det är också väldigt märkligt men det har väl att göra med att uh, Okej, okay, Sverigedemokraterna är ett djurvänlig parti men man försöker väl koppla ihop nationalsocialismen med SD, vilket inte lyckas särskilt bra då. Jag menar, om man ser till vad som hände sen SD kom in i riksdagen så har den där antipropagandet mot nationalsocialismen öka ännu mer. Jag menar då har ju aldrig det, det, sett så himla mycket kommenterar om Adolf Hitler till exempel som de har sändts efter SD kom in i riksdagen. Det är så här att egentligen som är det pro största problemet är att uh, infiltreringen är också en grundpelare i den judiska uh, ideologin. Det vill säga att uh, alla, alla mm. till exempel judiska helger bygger på just, till exempel Purim, den, den största judiska helgen, bygger på att hylla en flicka som heter Esther och det finns Esthers bok i gamla testamentet i museböken. Okay. Hon har lyckats infiltrera den persiska äh, imperietts äh, makthavarna. Mm. Ja. Och äh, genom den fick ju denna magnetism. Mm. Och då ska, och de dödade det 000 persier så i dag man fira varje år äh, till minnet när man ju har massakrerat 4500 persier. Mm. Och Abraham, likt gamla tillsammans, har kommit till Egypten och försökt infiltrera Faraons slott genom att säga till sin fru att, uh, att ha sex med faraå och säga att uh, hon är hans syster, inte fru och så vidare. Och uh, mm. så egentligen den här infiltreringen, och de, för, de filtrerar även organisationerna. Som de filtrerar och dessutom särskilt när de får nu hjälp från Mossad, från då, då kan de nu infiltrera även uh, uh, den här filtreringen används nu, alltså, uh, mycket mycket flitigt. Alltså, jag, jag, jag lärde sig Tyskland, till exempel att alla de här nu nacistiska organisationer i Tyskland. 40% procent av medlemmar är från hemliga polisen, det vill säga de är helt infiltrerade ja, alltså Men det och, finns ju infiltratörer i någon omgångsaktion ja, ja. eftersom det är, det är Mossad som styr idag egentligen Tyskland, det är fortfarande ett ockuperat land och då, då ser man att det är många brott som begås av de här men de blir, blir inte straffade eftersom det är en del av deras jobb för att bli betrodda och de blir infiltrerade de här organisationerna. Mm. Så den här det är en mycket stor grej. alltså att, de, att uh, Även de... Så är det väldigt svårt. En svår kamp. Därför man har man att göra med en mycket, mycket diabolisk, en jävligt diabolisk sionism uh, mm. Så man vänder alla metoder för att komma åt motståndet mot, och motståndarna. Ja. Om vi säger om de, palestin de, de palestinska ledarna de pa palestinska ledarna är ju väldigt korrumperade Mycket, alltså man kan säga många nu som säger att jag ser Arfatt, han var också en bara infiltrerad i Judi Jo, jag, läste jag läste, många... det var ju en gammal artikel jag minns inte riktigt när den har men det var på 90-talet tror jag det var, där det stod att du hade att du hade kritiserat eller PLO för att Arafat tog avstånd ifrån där är någonting stämmer det. Det stämmer. Det Jag det. kan jag säga till även för, även för att du tror du har för mig att du hade gjort mera bara kritiserat och har stämplat eh, PLO som någonting. Nej, jag men, jag, har, tycker, alla, har jag fel nu? Ja, men jag, jag tycker då att den här Arafat PLO det för han var han de har försöka lyckats med att infiltrera och ockupera PLO och jag kan säga till Mahmoud Abbas själv nu, jag säger nu, det är inte bara jag det är många palestinier som säger samma sak Mahmoud Abbas till exempel det är säkert han, han, han tillhör en judisk sekt som uh, uh, kommer egentligen från Persien mm. så det är det, det, nu, nu den här till exempel PLO Uh, när, när PLO var verkligen uh, representativ för motståndet, den bekämpades av Israel. Nu har det här PLO lyckats de förvandla den till en del av ockupationen som förvaltar det som förvaltar administrationen. De vill bara, istället för att ta bort fängelse, de vill bara förbättra fängelsets liv. Livet i fängelse. Det eh, det som jag, är Jag, jag måste göra en fråga henne. Det är en liten, liten åstikare. Kan man vara israelvän Israel, eller det antirasist förresten? Eh, anledningen mm. till att jag undrar det här är att eh, Anders Bejvin Bejvik kan normalisera det. Han blev ju anklagad för att vara högerextremist och så vidare men han var ju israelvän och antirasist och han själv. Kan man vara antirasist och högerextremist då? tror. Det är lite rastickare bara för nämnet här men jag undrar var du troende? Jag vill att judendomen det är rasistiska ideologi som bygger på rasismen. Alla rasism som finns i den kommer från gamla testamentet det bygger på okay. den utvald, utvaldhet bland mm. annat så kan så man det inte vara kan... israelvän och antirasister, det går inte det går inte okay. uh, det går inte det här, du vet så att han var för, för, han var aktiv också för i murarna ja. han, han, han blev utesluten i frimordarna efter det här de här då. Han sa att han var rätt mycket de andra, han sa att han var uh, homoaktivist och sådana saker också och lite annat också, så att han sa väldigt, väldigt mycket som... Men han är sjuk, ja. jag tror att han är psykisk sjuk också, inte något... Att... Nej, jag tror att... Nej det, är jag han... som, det är väl någonting som inte stämmer riktigt hos honom, det det men, ja, men det kan man diskutera, men... Mm. Jag menar att bara döda oskyldiga människor och ungdomar egentligen att skjuta på dem, det, det måste vara det är sjukt. Du kan inte ja, äh, nej, absolut. absolut. Ja, men det kan ja, jag kan ja. ha varit så här? jag har en uppfattning om man varför varför han skjuter med ungdomarna på utö. Jag tror det att det är bara min egen uppfattning, men att han, att han mm. ville komma åt dem som styrde, men han kom inte åt dem och så tog han sina spår istället. Det är en grej jag funderar på för att uh, döda om... man. De som styrde de går, de garanterade mig lägen. De här de, styr, de, de, de som jag fattar De som styr Sverige. Du hittar inte dem i någon, de någon excessist läger. De som styr nej, Sverige. Nej nej, nej, nej, nej det du man inte. Det gör man inte. Men han han, han riktar du in sig på då det gör Jordan. Jo men jag tror att han är mest sjuk Det är inte <laughs> Men, men sionisterna, De kan först. inte gå till liksom, att skjuta på en lägg eller, Även zionisterna själva Det här det mm. är bara sjukt det är man, Egentligen Det, det, det, det, det behöver, en, mer, behöver en, Det är mest psykologer som, Eller psykiatr, en psykiatri Som analyserar det här Inte göra en politisk analys av det här Det är en psykiatrisk grej Jo det nog det ja. Det blir ju lite ståligt. Man ska ju blanda in politik i det hela. Precis. Så det man görs innebär. hela tiden med Bergerrik. Det, det är ju absolut. Det man borde passa alltså, på sig på Bergerrik istället och inte ställer för att dra in en massa politik i det. det blir bara ståligt. Då. Politiska problem ska lösas med politiska lösningar. Inte ja. med att skjuta som och är. Och dessutom nej. det här kobojstid med individuella för saker som. Det är inte längre kobojernas tid med pistolskyttet ja, det. Tog. Nej, det är väl en eller annan som tror det kanske, men det blir ju lite fel. Men även kobojer de skjuter inte bara sådär, det på folk. Så, äh, även de bra kobojer egentligen, de, de har ändå en mer log logiska grejer. Så, de, de gör inte vad som helst. Mm. Nej, det är ju, nej, precis. <laughs> det är sjukt. Ja. Men, men så, som jag sa, det här är ner. Ner det är inte vanliga ungdomar, vanliga människor kan syssla med det här utan att bli förintad socialt och förlora sina jobb och bli isolerad. Då kommer ja. det bara de som är lite psykiskt sjuka som vågar eh, ge sig på det här eftersom de har inget annat att förlora. Mm. Och det är det som han inte just också med Breivik, det är bara en psykisk sjuk som uh, gör det här men egentligen jag tror att det skulle det dags någon gång att även vanliga människor, alltså de friska människor kan också ta i tur med det här. Det finns jo, man alltså då... Ja, ja. Jo, men då gör man jobbar inte på det viset som det. I vilket Precis, det jag menar. Men, Om man är normal gör man inte så precis. man nej, är Nej, människa. Ja. nej. nej det, det gör man inte. Det, det hör inte hemma i ett civiliserat samhälle. Absolut. Då kan man inte säga att jag inte gör. Ja. Men jag, jag, jag kan säga så. Jag är optimistisk när det gäller Sverige. Och även Tyskland och alla, De kommer att vakna svenskarna någon gång. De är klucka. Jag älskar Sverige och svenskarna. Och jag är inte pessimistisk. Jag tror att någon gång kommer de att vakna. Och det största problemet med tycker jag i hela västvärlden den judiska makten, den judiska ockupationen. Och jag kan säga att det är inte bara här i Marokko är period av den judiska lobbyn, den judiska makten i Frankrike eh, eh, Saudiarabien det är inte bara Sverige mm. så svenskarna kommer ändå att vakna någon jag är hundra procent säker det här judiska makten det, det, det, det, det går upp och ner Alltså deras makt Känner, känner du till den här kvinnan Ingrid Carlqvist På Dispatch International Nej ja, just, det, ja, just det hon då Den minsta, minsta man kritiserar Israel vet du, Då blir hon mycket upprörd Man får inte, inte säga någonting Alls kritik mot Israel Då blir hon helt galen det stämmer alltför tyvärr, det gäller även på Twitter Hon har ju skrivit saker och ting på Twitter om folk som har kritiserat Israel Och det är ju som du säger där, att hon, hon är väldigt, väldigt äh, israelvänlig kan man säga Ja, mycket, extrem ja. ja, hon måste få pengar från dem också Jag vet inte, men om man läser Dispatch International så hittar man ju aldrig någon, någon, någon någon, någon, någon artikel som ens snuddar på det här saken som har med Israel och judar att göra. Det ligger på APIX. Så att skriver man en kommentar som är Israel som är emot Israel eller judar, då blir man avstängd på en gång från APIX. det har jag ändå lagt i med APIX, tycker jag. Mm. Ja. Om man pratar just avpixlat då, men avpixlat har ju är, ju, är ju, de är ju relaterade, de är ju relaterade med Dispatch International, de stödjer ju Dispatch International. Men, men, men du är det med eh, Ariel Sharon där, jag, jag har inte läst exakt, men rubriken i alla fall var ju Nathan Sachar har ju skrivit att i Dagens Nyheter att Ariel Sharon var ju brutal och hänsynslös. Så var ja. no, det så här. Even Israel. Mm. I Israel finns förstås olika grupperingar som känner mot varandra men det är, det, det är ändå bara judar mellan. Med, det vill säga de är inte för palestinier eller för att befria palestina men som till exempel det finns de, Sharon han tillhör så kallade höger mm? Likud ja. ja och det finns vänster och de hatar varandra och de slås om makten. Mm. Men, men eller, det, är ändå, det, det är som två ligor. Det är många brottsliga ligor idag som slåss i Sverige och dödar varandra. Mm. Ja, men jag måste ha en fråga. Är det, vad är man om man är om man är, isra, om man är israelisk jude och är åt vänster? Vad kallas man då för något? Har du någon men, men man kan säga, nu, både vänster och höger är ockuperade av judar. Av cyniska makten. Höger och vänster. Det vill säga egentligen det, det, det finns ingen skillnad längre mellan höger och vänster. Det är det gammal. I eh, Idag finns inte längre eh, det, det överspelade. De här namnena höger och vänster det tillhör en annan tid. Det finns inte längre. Det är skillnad mellan alla, så båda sidor. Eller, längre då. Ja det finns inte. Till exempel nu även i Sverige här mm, eh, i riksdagen de här riksdagspartierna Höger och vänster, de diskuterar bara en krona mer eller mindre i skatt och sånt. Det, det, det är inte längre några ideologiska frågor höger och vänster. Hur har vi det med, hur, hur har vi det med vattenproblemet? För, för Israel tar ju nästan allt vatten för bort från palestinierna. Ja, det är ett exempel. Det är till exempel den här vattenproblemet för palestinierna. Det är inte bara vattnet i jorden, alltihopa idag. Uh, judarna har lagt beslag på allt i Palestina och, och det här det, både vänster högre vänster är överens det vill säga att uh, Intressant. till exempel både högre vänster de slåss bara om vem eh, ska bäst göra att Israel segrar de säger det här är bra för Israel Det här är dåligt för Israel hur, hur kan Palestina odla Om det inte finns något vatten Och, och, och vattna eh, odlingarna med Ja det, det är ett exempel ja. Och till exempel de här höger och vänster ja, De allihopa är överens Om att eh, Det ska inte finnas Någon palestinsk stat ja, Palestin ja, de, ska inte de, ha de, några borde, de, de borde inte vara överens Tycker man. jag. Ja men de är överens eftersom, jag min höger vänster bara ju i mellan det vill säga att de, de pratar nu om big 2 om de handlar bara egentligen om eh, vad som är bra jag ska jag kan ge dig ett exempel eh? ja. när de invaderade när du invaderade Libanon till exempel. Jag ska det vara något jag ska stänga av? Jag vet ja, det är snör som hade det. När de invaderade Palestina Jag ska bara stänga av. Det låter inte så bra. Det låter inte så bra, Mach, med idag. Det är lite tekniska störningar, eller hur? är Exakt, exakt. Jag då hur lång tid de på programmet tror du? Programmet är slut för länge sedan men nu spelar jag in recording här det kom ju två reaktioner också idag på det här att Rabny var med och en tyckte att det var fruktansvärt hemskt och en tyckte det var bra. Jag är klar, det är viktigt fråga det här. Var det någon som har skrivit på programmet då ringde in till Julienberg i Stockholm och klagade och en tyckte det var jättebra. Vad var det som var bra eller vad var det? En tyckte det var hemskt att Rabin var med och det var judahat och en, en som hette Kenta tyckte det var jättebra Ja visst, kan, det kanske var samma Kenta som var med förra gången Ja det var det Okej okay, det var ju intressant, <laughs> då har vi fått en positiv reaktion mm. och en negativ då Vi har lite tekniska problem med Ashmed Rabin idag, det är lite så... jag, jag ska bara sluta med ett svar ja. som jag ja. började det är så ja, Okej. Okay. De här är höger och vänster i Sverige, Israel Ja, ja. Och även i Sverige De talar bara om allt som händer nu Till exempel När de invaderade Libanon Om vänsters emot Säger de emot Därför det här skadar Israel Höger säger att Det här är för Israel Men de menar inte Om det är bra i Libanon Det vill säga att de är beredda Både två Att göra vad som helst som är bra för Israel Även om det skadar andra det vill säga att de är bägge två för Israel och att och Israel ska existera och att palestinska stat ska inte existera eller palestinska självständigheter. Det vill säga att de är bägge två överens om att stödja Israel men de diskuterar bara detaljer, det best, vad är det bästa sättet att försvara ockupationen. De, de bygger ut också, de bygger, de bygger ännu mer på ockuperat mark, det får man ju inte heller göra Alla partier, höger och vänster bygger hela tiden Det är spänn vad de säger egentligen offentligt men i praktiken de bygger det är, mot, det är mot folkrätten, man får inte bygga på ockuperat mark Eller bosätt, ja är ju Ja det är olaglig, ja. ja Absolut, de... det har ju även, var ju även uh, Netanyahu ju försökt att stoppa det, han sa vi vid ett tillfälle för några år sedan att vi har stoppat de israeliska bosättena, men sen dagar efter och några dagar efter så fortsätter de igen. Ja, den bygger verkar, ännu mer. Det verkar som att man hoppar fram och tillbaka hela tiden och, och det här som hände vid tillfällen tillfälle när det var några judiska bosätten som mördade som ett antal palestiner var ju fruktansvärt. Ja. Men hela staten Israel är olaglig. Ja, den är helt olaglig. Illegitim. Ja. Och Det vill säga att det inte bara är en handling eller en, ett, ett, ett, ett, ett problem. Men hela Israel egentligen bygger på orättvisa. Mm. Och det här egentligen har blivit ett, ett, en fråga om, eh, om eh, för hela mänskligheten. Ja? Det kan leda till en katastrof. Det kan leda till ett, ett, ett, ett nytt världskrig. Hur mycket, kostar, hur mycket kostar militären per år för, för, judiska sta, för Israels stat? Jag kan säga att eh, nu det, det är kanske 50 miljarder per år. Men Israel, USA betalar egentligen ungefär hälften. Ja, det är USA vet ja, och, sen, och sen kommer Tyskland som betalar också flera miljarder per år. Ja, så de, de pressar Tyskland. Ja, så egentligen allt kommer från det är inte de som betalar egentligen. Här de får in från USA och Tyskland. Ja, ja precis. Ja, mest ja. ja. Eftersom de styr både USA och Tyskland. Det är de själva som styr det. Det vill säga att nu Netanyahu har mer makt i USA än själva eh, än själva eh, president Obama. Mm. Okej. Okay. President Obama var bara en lakaj egentligen från början. Den judiska lobbyn i USA är mycket stark. Ja det är de som styr landet. Det är de som styr landet. Men USA eller Israel? Men Sharon han uttalade sig en gång, han sa Var inte oroliga om vad i USA ska göra inte, det är vi som styr i USA. Han sa det en gång, det står, om ni söker på internet, det står det ett citat. Ja. Han sa det är vi som styr i USA. Men det är ju intressant när, när en person som själv är israelisk jude säger en sån sak Då, då, då måste det vara sant Det, bara se vad de det, låter, de det låter väldigt ja. konstigt att det inte skulle det vara sant Han har ingen anledning att inte säga Eller han, han, han, han har ju ingen anledning att ljuga visstänker jag Clinton, Clinton hade många judar i kongressen Och Obama har ju väldigt massa med sig också va? År, ja, jag att Jag det är ju många människor med judisk hjälpkomst i den amerikanska kongressen, det är därför som det aldrig händer någonting med, med freden i Mellanöstern många judar byter namn också ja, absolut det, det, det är inte alls till exempel, de tar de byter namn hur som helst eftersom till exempel det är Nygren, som var viss, viss stadsminister i Sverige Nygren, det är ett svenskt namn Nygren, ja, ja men det är det, han är ju det från Polen. Anita Gradin till exempel. Hon hette väl gradi ja. Gradinsk egentligen? Ja, ja, ja. ja. Med byttet ja. bytte namn. Ja, du ser. Ja. Det är en del av infiltration. Tycker du det är intressant att då kommer reaktioner på programmet? Skulle du hoppas ja. att det kommer lite fler? Ja, att de byter namn då hela tiden. Så att de, inte ska, de ska dölja på något vis då. Men det går i den här infiltrationen alltså. Att, att, att, om du läser... Du vet, det finns en... Om du har det gamla testamentet äh, leta efter, äh, efter Ester, Esters bok. Det är en, ett kapitel, det är bara tio sidor eller sju sidor. Det beror på äh, bokstavligen. Det är lite av det gamla som inte alltså. ja, ja, och det står nu hur, hur man ska infiltrera. Äh. Ja, det ja, står och, där. Ja, det står till exempel Mordo han sa till sin, sin, sin, sin dotter. Äh, Uh, es, uh, ester, han sa du, du ska gå och filtrera du ska delta i den här tävlingen men du ska inte säga att du är judin för att jobba bäst bättre för det judiska folket säger han Så det, är, är, ja, det är sju olika folkgrupper som ska utrotas alltså och grässopper ska komma och sånt och ja, det är det ju det uppmaning till folkmord va? Ja. en sak som också är viktig till exempel, jag läste en bok som heter uh, Där They are there to speak out. De, de som vågar tala ut. Och den är skriven, uh, det finns på internet också. De, och uh, den är skriven av en uh, amerikan som heter Paul Findley. Okay. Vad he va va va heter boken sa du? Det heter They, ja. they there to speak out. De som vågar tala ut. Okej. Okay. Och, och det, det finns jag talat om du skriver på internet till exempel i min bok som heter vad det är att jag har talat om honom där. men han säger alltså att uh, han, han, han publicerar massa fakta uh, om hur Israel kontrollerar USA det har han har beläggt från här fakta ja, han säger till exempel att det har varit till exempel under kriget uh, 67-krig uh, mellan Egypten och uh, Israel mm. okay. han säger att ammunition tog slut på vissa uh, vapen mm. okay. och då kontaktade de israelska armen, de snabbt det amerikanska armen, så sa vi behöver uh, en viss ammunition som heter så, så nummer och och då svarade USAs uh, armistab. Och så att, jo den här armistab är just slut nu men ge oss några dagar. Vi kommer att tillväcka en ny armistab. Och då kom direkt svar från Israel. Särskar satt, den särskar men sa nej det tog inte slut. Det finns i, i våra militära lager i Hawaii. Nummer så och i avdelningen så. Det vill säga att Israel vet mer än amerikanerna själva om deras uh, det är intressant kan jag sa. Ja. Han, Samtidigt är ja. det lite också Ja, ja Verkligen Så det här, den här boken är intressant Det får avslöja hur de brann Amerika ja. Du på, på Radio Islams hemsida så finns ju döda länkar När du medverkar en gång i tiden som inte fungerar Men du fick ju länkar som, är, som fungerar som du kan ändra där Jo, till exempel om du hittar något som inte funkar det är bara en länk som är fel länk. Men om du till exempel söker på Google. eller Det finns Google där inne i själva hemsidan. Ja. verktyg där. Då kommer du hitta dem. Mm. Så är det är säkert länken. bara att söka på den rubriken som, som finns i länken på Google. Och så hittar man säkert den artikeln. Rätta, rätta. Det är ganska enkelt att göra så också. Ja. Det är det enklaste om inte länken fungerar. Ja, ja. Ja, jag tror att det är en stor arkiv på många språk. Mm. Ja, det är många språk, olika språk. Ja. Ja. Radio Islam är väl översatt till 23 olika språk va? Ja, precis. Mina allt, är som, allt, är, allt är så står där eller? Ja. ja. ja. Okay. ja. Men lä lägg märke till att egentligen uh, Mein Kampf står bara det är Islam på en massa språk. Ja. Och Till exempel uh, Hitlers uh, politiska testamentet, det är bara Islam som har den. Jag har, ju, jag har ju ganska många kassettband Du, du, måste ju höra, du har ju kvar dina, dina kassetter från programmen, va? Jag har, jag har alla ja, Alla det, jag, jag är mycket tacksam Gunnar Om vi ska kolla det nu Gunnar ja. Att du har egentligen publicerat mycket Och du har hjälpt mycket med att sprida Det måste våra Radio Ja jag har en hel del kassetter Fantastisk. faktiskt det var, det var någon i Stockholm också som skickade Kassettband till min postbox också Med Radio Islam inspelningar Fantastiskt ja. Och jag kommer ihåg när du bodde där När, heter, eh, när du, du hade studion du ja, på. ja just det Under, under också Vad heter Lassie, eh, Lind? Linds tid Ja mm. Så jag har ju kvar dina böcker här Vad i Israel försvann det nu? Ja, har du nu? Det verkar som det är jag nog glött och stod och han var ju han var ju tillbaka för för till ja. han försvunnit igen. Ja, är Nej, du har du tillbaka? Radio Då kan jag finns ju på internet, ja. Ja, mm. ja. på flera adresser och sånt. Ja. Vad tycker sionister om det? <laughs> I mean, du vet de har försökt allt för att uh... stoppa Stoppa, de har inte lyckats. Nej, jo, det, här, då, det gäller nog inte bara sionisterna, det här, utan det gäller nog de människor helt allmänt som, som det dig och det som du, då, det som du ja. Ja, skriver de, om eller gör det ja De stängde då du islams hemsida för några år sedan, men sen kom du tillbaka igen nu. Jo, men som jag sa, det är, det är så, um, man ska aldrig ge upp. Nej. Mm. 2003 stängde väl sidan sist? Ja, ja, ja jag tar det. helt fel, har jag fel nu eller Ja, du har rätt? Rätt. du har rätt, ja. Okej. Okay. Ja. Men, det kom Men sen tillbaka. så var den väl tillbaka sen, inte långt mm. efter det Och så finns det på Youtube också Ja Ja, ja. Radio Islam TV heter kanalen Precis, yeah. ja, ja. Mm. Sen så finns det, jag också en massa klipp uh, Angående i Radio Islam som är utlagda på andra Youtube kanaler också, så det finns en hel del Ja ja, ja. ja. Det är inte många, har... ja det, det, Radio Islam har blivit en del av eh, svenska historia. Var det Per, per Garton som ändrade åsikt sen när han, blev, att, att han hade medverkat på Radio Islam? Då bytte han i åsikt. Han, eh, han tog avbön som det heter där vad så kallar för, och sa att det var, ja, han hade missuppfattat det Vi då. Vi skulle inte diskutera eh, Palestina för år, eller vad? Nej han tog kontakt med faktiskt innan. Han tog kontakt och okay. Var han, dag, utan han, nej, ha han tog kontakt med mig och sa att jag ska vara tvungen för att rädda mig politiska politisk karriär, sa han. <laughs> att, ja, ja, det bra. Så, ja. Ja. Nej, han, han, han tog ju avstånd från Nordic Islam och, för mig och sa att han hade hamnat i en situation som man ja. han trodde att han, att han skulle medverka i något som visade sig vara något helt annat. Han minns inte riktigt, men det var väl en ganska dålig bortförklaring, tycker jag. Han är bara ja. rädd. Ja, ja, han var väl förmodligen där. Så att ja. Han kunde ha kommit bättre för vårt förklaring. Ja. Vittu, vittu, vad heter han? Jan Myrdal. Ja, Jan ja. Myrdal, ja. Sista gången jag träffade honom gav mig råd, sa Vill du ha ett råd? Kritiser inte juda, så han. Det är farligt. <laughs> ja. så, men, men han sa en gång, så, en gång till mig något som var intressant. Han sa till mig: Vet du hur Ramisal var? Det är inte lätt att vara jud i Kina. Okej. Okay. Det vill säga att kineser de är väldigt uh, måna om sin kultur. Sin... Det är inte lätt ja. att, att styra dem. Tror, ja, att... det är de rent allmänt i asiatiska ja, länder, till exempel Japan är väldigt måna om sin precis, kultur. Ja. Och även de andra skotska väldigt... så... Medan svenskarna, de är så goda, godtrogna. Uh, blåägda så att de kan kan härja hur som helst det kommer ja, det gör, så mm. det görs ju en massa försök att utrota den svenska kulturen allt som är svensk ja, ja. hade man försökt ja. samma sak i USA man, eller hemska tanke i Saudi-Arabien ja, hade ja. det slutat riktigt illa för de personer som har försökt att göra det ja, ja till exempel i USA där de är väldigt patriotiska den som, försöker, den som påstår mm. negativt på den amerikanska kulturen där blir ju uttänkt som ja, ja. och mm. även och i Saudiarabien där det är väl, där ja. där det väl en annan som Men Israel är mycket beroende av stödet från USA Ja det är men som jag sa de sionisterna, de ockuperar USA ja och de lägger inte sina ägg, alla ägg på samma, på samma korg. Så att USA de ockuperar inte bara Vita huset, de ockuperar eh, representanthuset, kongressen, de ockuperar alla institutioner. Så att eh, det är de själva som bestämmer hur mycket bidrag de ska få ifrån USA. Mm. Amerikan det ingår en annan grupp i USA som har organiserats Som sionisterna har organiserat var var Vad var det Carl Bildt sa om Ariel Sharon egentligen? Jag har inte uh, sett exakt ah, Ja det är jag alltså var så fruktansvärt uppmärksam. att Han hade ju hyllat Ariel Sharon alltså, Han hade ju sagt att uh, Eller varit på Twitter hade han beskrivit Arel Shannon, som en stor israelsk ledare samt en briljant militär militärbefälhavare men också en vis statsman som insåg vikten av fred. Och jag är inte direkt förvånad över att han blev kritiserad överallt. Det. Det, det som är förvånande är att han blev kritiserad så lite. Eller också var det väl att de, blev, de som kritiker som han finns tycks ställas ner då kanske. För det har ju varit mer än, än till exempel Möbet Kaplan i Miljöpartiet och, och Hans Lind i Vänsterpartiet som, som har kritiserat honom. Jag undrar förresten vad Lars Olle tyckte om. Om Kolbils hyllning. Det, det, det har man väl aldrig fått reda på riktigt. Men han, skulle säk han tyckte säkert likadant som, som sin partikollega Hans Linde, skulle jag tro. Ja, för är... han, han, han försvarade för övrigt också, alltså kolbilt då försvarade du ju. Sitt, uh, for, sin formulering var bara inte här då. Han sa såhär, i en intervju, att så här: Är det inte att uttala i situationen som denna bör nog främst lyfta fram de positiva sidorna av en individ? Själv inte, det är faktiskt en god ton då. samtidspressen mm. och kritiken mot honom var inte oväntad. Han tyckte då att, att det tycker det, det tycker det, ingen nyhet, sa du bild då. Med ett tillfälle här. Men alltså det här att du tycker eller tycker, det var väl. Han borde lika. om skulle ha hållit tyst istället tycker jag. Det var, han sa ju ingenting i princip med den kommentaren tycker jag. Och sen det här. Jag menar, däremot, Tony Blair eh, sa ju en helt annan sak. Jag håller artikel framför mig här. Vi ska se en tidningsartikel mm. visserligen. Men jag ser han sa någonting i stil med att, att man skulle ta upp de positiva saker som, som Allen Chanot. Sharon hade gjort, men man skulle också ta upp de negativa. Han sa ju bland annat så här att eh, eh, han, han höll sitt minnestal så sa han såhär också att en avsevärd mängd förödelse som kom i Sharons spår då. En avsevärd mängd förödelse, det är väl lindigt uttryckt tycker jag, men då han sa ändå någonting som var kritiskt emot Sharon då. Så att, ja. Jo ja, Karl Bildtens skulle vara vara låsigt tyst egentligen. men ja, han skulle han skulle inte ha sagt någonting. Precis. Precis, precis. Men andra sidan är Karl Bildt blev en skandalas man i precis den rätt många år sedan. Fru nu att han kommer med ett här uttalande faktiskt. Ursäkta arbetare, arbetare. en vilken förkla förklaring? Eh, det finns eh, det finns på radio Islam en bok en gammal bok som eh, vad heter den ja men i alla fall det är en bok som just kartlägger de här judiska familjer i Sverige okay. och en av dem är just Karl Bildt han kommer för, för judisk familj så det, ja, det är kanske är det som att han ja. att han hyllade Sharonda kanske och ja, det är okay. när kommentarerna svarar, det är väl en av orsakerna i mm. alla fall Så han har ju sagt, dumma, han har sagt kritiska uttalanden förut också mm. Han fortsätter ju att, att säga saker och ting Samtidigt tycker jag det är bra att Carl Bildt är ju på en konver mm. konvers konversiell person eller vad heter det? Jo, han är ja. kontroversiell Kon Kontroversiell heter det till och med. Ja. Och det, det är han ju verkligen, han har ju sagt saker och ting förut och det här Kontroversiell är ju en sak och som... kommersiell också Ja, det Men är han, på båda det. Är hans bilen för USA? Du vet att han äger massa fastigheter och uh, delar företag och till och med ett företag som är, uh, verkar i Ryssland. Mm. Ja, Så han är, han är en affärs... Ja ah, just det, var de, de bolag där borta. Mm, mm. ja han var ju involverad i någonting uh, nere i ja, på ställe, också. Lundbergs Oil va? Ja, som han fick en enorm kritik för och där, där sa jag inte så där jag minns inte vilket år det var det var inte så det var några år sedan bara för mig. han var med i intervjuer om det där och han, han fick förklara sig hela tiden och till slut så blev han väl lite trött på det där då. men det var väl inte så kul för honom att det kom fram vilket sammanhang det är med vad heter det, Limbersvall eller vad heter det Lundbergs eller någonting? Lund, Lundbergs eller någonting, ja. Eh, vilket sammanhang Det gällde Etiopien har jag för mig. Ja. Någonting som handlar om Etiopien idag. Ja, men det där kom, det, det kan väl du bättre tror jag. Ja, ja. Eller? Ja. Så att eh, Radio finns på Youtube. Och på flera adresser och översatt till många språk. Ja. ja, det är bara att man söker på Radio Islam på Google så dyker upp en hel del. Så väldigt ja. mycket. Ja, det är uh, faktiskt uh, som jag sa: det är just som behövs att kartlägga de uh, mm, Hur den sionistiska makten fungerar i Sverige. Mm. Och vem som har makt i Sverige. Då, då är det viktigt. Och det, det finns inte någonting idag uh, som försöker göra det. In, in, in, man kan inte hitta någonstans till exempel, men det radio som var är ett en början bara tror jag att, att äh, Israels nätverk i Sverige som finns, det är också ett försök att kartlägga med den, den här makten ja. äh, och äh, som jag sa det här det här är en, en, en den judiska Frågan, judiska makt, det, det, det är ett rejält problem. Det är ett stort problem i, i västvärlden och i hela världen. igen. Ja. Det är en, en farlig maffia. Det var en gång en, en, en, en socialdemokrat som frågade, som läste min bok. Mm vad det är Israel, så frågade han mig ringde och frågade, vad, vad egentligen, hur kan du definiera judendomen jag sa judendomen det är det är en, en maffia, men äh, så även även i om du söker till exempel citat äh, citat till exempel det finns i Wikipedia citat från mig, där jag att judendomen är en sjukdom äh, så det är äh, det... Jo, du, du, du har ju sagt det vid tillfälle <laughs> Jo Ja, det var länge sedan var det, det var 80... Ja, det var länge sedan ja, men... det, var... <laughs> det är det som är konstigt egentligen Det här är judiska frågan Det är alltid samma problem Så Om man läser mina böcker Till exempel Radio Islam Man ser att det ingenting har ändrats. Det är samma problem Om det inte blir värre egentligen Mer och mer Så det är det, det, Man kan säga det är fortfarande aktuellt Allt som står i Radio Islam men det är ju väldigt märkligt att Royal Islams hemsida fortfarande är öppen, hur många år håller Royal Islams hemsida blivit nedstängd egentligen? Men det beror på att den ligger i USA, i Sverige. Ja, det att den sker, då är det där som orsaker det. Jag skulle aldrig... Om man har en server i USA då, är det amerikansk lag som gäller då? Det är, det. Det är helt, helt andra lagar som gäller i, i USA Nej, det, jag, jag, jag har ju en server i USA som jag kör internetradio på. Men enligt Radio-TV-verket i Sverige så anser de att eftersom jag finns i Sverige så är, så är det ändå är det svensk lag som gäller. Fast min server ligger i USA. Nej, det går inte ihop. Det Nej, det går inte så att det gäller både svensk lag och amerikansk lag. Och så tycker jag det låter som det är det, eftersom din server ligger i, i USA och så sänder du i Sverige va? För man måste ha en ansvarig utgivare om man ska köra liveprogram över internet men, men servern ligger i USA, det är inte svensk lag som ska gälla då ju. Det ska inte vara så, vad jag vet så är det amerikansk lag som gäller, eller om vi pratar våra server nu då så är det som amerikansk lag som gäller. Så jag förstår inte det där uttalet riktigt så, som du fick det. Då de menar jag att jag sitter i Sverige och styr programmen härifrån Sverige. Då är det, då är det svensk lag som gäller. Även om servern ligger i, i, i USA. Det går fortfarande inte ihop. Nej, jag tycker det är helt fel. Jag tycker amerikansk lag ska gälla där servern. så tror jag faktiskt att det. jag ska inte säga för mycket här nu. Men jag skulle inte fråga om det är amerikansk lag som gäller. Det är bara att de säger det här va för att Ahmed Rami kan inte åtala en svensk lag från hemsidorna nu då, när servern ligger i så. Ahmed? Jo, det, det är så här. Problemet här i Sverige det är att det finns en gummilag. Det vill säga att de kan alltid tolka lagar på hur de vill egentligen. De kan tolka så, det på olika sätt, ja. Ja, till exempel jag anmälde Expressen för att de har ljugit om mig. Mm. Uh, och uh, enklad, enklad en klagade en klagare och det, det blev en liten det, ja, det var det då? Ja det var ungefär uh, var. nu det var uh, 95 eller sånt. Okay, uh. Då blir då en det blir en liten och du vet, det är den jury som bestämmer mm? när ja. de de här frågorna som kallas yttrandefrihet. ja de kallas för det ja. Ja precis ja. <laughs> Och då, då, då, deras avokat som heter eh, Dabrowski från, eh, från Uppsala En jude Han kom och eh, Helt och hållet han sa att Jo vi har ljugit, express har ljugit eh, Intressant artist. Ja och vi, Men vi har gjort det, Expressen gjort det För att bekämpa antisemitism för, Lik likför, förbaskar så ska man Hålla sig i någon svensk lag så kan man bekämpa vad man vill Uh, jo, de men det är så här att det, det, de som sitter, de, som sen efter förhandlingarna i domstolen, äh, då sitter de här, äh, jag tror det var nio jurymedlemmar, mm. från majoriteten av dem då var från Folkpartiet. Äh. Mm. Och dessa medlemmar, de får inte egentligen säga varför de har fällt eller friat. De, de svarar bara på frågan, fäller ni eller friar ni? Mm. Ja, det ska vara så, ja. Och majoriteten, ska så ja. om majoriteten säger att de friar mm. då domaren, den här professionella han bara skriver då en en dom där han försöker juridiskt stödja den här ja, beslutet mm. men om de fäller då försöker bara juristen alltså domaren uh, Ja, författa, alltså skriva en dom som också anpassar sig till det här. Ja. Så, men min, min advokat han gratulerade mig, vi har vunnit så han. Ja. Men när då, då de fredade expressen, därför egentligen det här det är inte en, det är juridiskt. Det är just jurist, det här jurisystemet fick jag veta då. Men alltså expressen borde jag ha blivit följd. Nej, eftersom det säger systemet Jurin. Juridiska? Ja. Nej. Det är jurid alltså. alltså. De som bestämmer nio medlemmar. De ja, kommer från det juryn, politiska... Jag Ja, de menar jurin. Jurin, ja. ja. Jurin, de, de är politiker som kommer från mm. politiska partier. Mm? Och de är inte jurda för att... Uh, tillämpa lagen. De är det för att överspegla, som de säger, hur allmänna opinioner är en viss tid. Ja, mm. men det, det blir ju fel tycker jag. För att det är fel, inte, det är fel. Man, det, det nej, det är inte fel. man ska precis, man ju man inte, inte, inte ha med representanter för politiska partier eller medlemmar heller. Precis. Du ska ju ha med människor som är opartiska och ingen ja. människa som sitter i en politisk ställning är opartisk. Jag kan säga så här, Ni har fel till exempel, Nu, de, de har fred Expressen. Mm. Men när jag blev då dömd Jag blev också dömd av en jury Jury ja? Ja. Uh, Och tio år efter det Det var en medlem av jury Det här Jurymedlemmar Han blev intervjuad i Norrland av en tidning Där han säger egentligen Jag hade röstat, Jag tyckte att Ahmed Rami skulle frias Men jag har röstat för att Fällas bara för att Uh, för, för att rädda min karriär eftersom jag hade röstat ja. för att frias då jag skulle ha blivit anklagad för antisemitism ja precis, precis det är det som är felet med att man, liksom, man röstar inte, man, man tycker egentligen en sak man röstar ja, någon, för att jo, man räddar sig jag vill bara öppna en, en, en uh, parentes här mm. du säger att det finns en bok i uh, uh, en bok en gammal bok som heter Semigotta, känner ni till den? hört talas om jag har det står riktigt... en eh, semi-gotta alltså semi-gotta semi THA under rubriken från getton till ledarhuset okay, huh? och det står där eh, under rubriken verket som visar var judiska familjer hamnat i, i det svenska etablissemanget och boken är skriven av Elof Eriksson och den är publicerad i Radio Islam Så om ni söker bara Semigotta Hur, hur, hur ståvas det Ungefär? Semi -s, S Som Sigvard, Erik, Martin Island eh, bindestreck G Som Gunnar, Oscar Therese, Harald Adam okay. Och författaren heter Elof Eriksson Okej okay. Med två S Men du vet den ja. här boken Det är egentligen två Två delar ja? Ja. Två, två volymer Okej Ja Så du kan titta på den uh, titta på, Det där står om Karlbild mm. Så det är ja Ja uh. Okej okay. Ja uh, det var intressant Ja om, oh, okay. ha, om du vill ha adressen direkt det är bara abbc.net äh? oh. snedsträck historia oh. snedsträck se med gotta, ett ord oh. men gotta utan okay. h, bara gotta uh, g o t a oh, okay. och sen index.htm inte HTML. Ja, jag tror det var ett HTML-dokument, ja, men så var inte fallet. så. det är bara HTML. Hur var det när du slutade på Näråden? Du kunde inte betala den där fakturan som Näråden. Jag tror det var, jag trodde det var 80, 96. Du fick en faktura som inte du kunde betala, va? Ja, precis, ja. Hur mycket var den på? Jag kommer inte ihåg exakt. Ni, var... ni samlade in pengar, men det räckte inte riktigt, då. Nej, nej. Hur, hur löste sig med fakturan då? Det fick sluta. Eh, menar, eh, menar du hemsidan eller själva radiosändning? Ja. Nej, radion, ni, ni, ni slutade sen när radiosändning beroende på att ni inte kunde betala fakturan. Precis, ja, det är den, ja. Så vi, det, vi har stängt radiosändningen, det är stängt alltså mm. själva radiosändningen. Ja. Mm. Är Men det löst, löste det sig på någonting där mm. att ja, det Egentligen, det här var med 96, med 96 och sånt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Och frågan är egentligen att Radio Islam har blivit sedan dess internationell genom internet. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, på många språk, det är inte bara svenska. Det är massa språk ja Det är 23 språk. Så egentligen, ju mer de angriper Radio Islam, mer blir större. Ja. Ni sänder 20 watt och nu går ut över hela världen istället alltså Med via internet så det är ju helt otroligt Ja, ja, absolut Jo, alltså det blir ju tvärtom istället för att de motverkar deras syfte Ja, men Radio Islam växer bara genom att den blir angript det är ju precis det jag menar Hade de inte gjort någonting så hade inte Radioislam blivit mer känt Ja, precis, Sånt är det med allting liksom Ja. Det, det, det finns ju två vet sidor du, och ser det hela ut vet du jag brukade göra också uh, senast tiden tills de har slutat angripa Radio Islam varje gång någon skriver någonting mot Radio Islam är uh, journalist då brukar jag brukade alltid uh, sitta 20 kronor i ett kuvert och skicka till dem med uh, tack för uh, reklam <laughs> ja. och sen de slutat det ja så det är ju gratis reklam Jo, det det, blir, det, kostar ju ingenting Ja mm. det, är bara, det, det är ju som valpixlat då fria tider till exempel om man pratar sådana att nyhetssajter liksom, varenda gång det är någon journalist som skriver någonting om ja. dem, så, så ökar ju deras läsare så de, de slutat, många av dem har slutat skriva den mm den sajten utan man kallar dem för hatsajter istället ja, det är bara ja. det är bara Apexat, det är precis som man skriver och ja. Apexat, eh, på det någon som har Apexat så skrivs en artikel på Apexat så får tacka för gratis liksom, och tack tack <laughs> ja, men det, det blir ju det, det de här ja. personerna, de här journalisterna och, och, liksom, och även vid ett tillfälle så var det en artikel som Björn i gäster hänvisade till som, som var skriven i fria tider som kom upp på riksdagsnivå till och med och det säger ganska mycket det. Det var en artikel som handlade om några våldtäkter som hade begåtts på, på något på något badhus, eller vad eller något sånt mm. tror jag. Mm. Mm. Och det kom upp på riksdagsnivå och det blev ett fruktansvärt liv om det där. Men mm. fria känner du enormt mycket på det där. Mm, mm, mm. Så att... Och, och mm. även, även realisten.se som, som är relaterad till svenska parti den en nyhetssidan av realisten.se har ju blivit omnämnt några år i media om jag inte minns sfär Kan rekommendera en sida förresten om du vill läsa en ganska intressant sida. Ja, realisten.se Ja, är den bra? det får jag... den är, den är väldigt bra. Kan du rekommendera den? Är det Björn Björn Kvist som... Ja, han, han är med där. Ja, han är involverad i den. Då. Aha. Mm. mm. Det finns ju många olika typer, olika sorters mediasidor som är väldigt, väldigt bra. Det behövs ju som en konkurrent och ett alternativ till, till dagens eh, politiskt korrekta mediakår som annat än demokratiskt. Hur många kassetter har du det är hundratals eller? Ja, seria hundratals. Ja, det är, mycket, det är mycket arbete med att föra över dem. Vad sa du? Det är mycket arbete med att föra över kassetsbanden till datorn. Eftersom det är mycket också med nättsändningar. Mm. Ja. Har du lagt dem i ordning också? Då, så att. Nej, tyvärr. Jag har inte lagt det i ordning. Men jag har allt. Jag måste bara sortera. Så. <laughs> ja, Det är en del att gå igenom då? Ja, det är mycket jobb mm. egentligen. Ja. Va varje nättsändning är ju fyra kassettband ju. Ja, ja. Så de ligger inte i ordning vet du? Precis, ja. <laughs> <Det> är, men <laughs> ja. men jag, jag tror att ändå. Uh, alla mina böcker nu är på nätet och de är översatta till ryska och till tyska. Mm. Och en del av dem till franska och engelska. Uh, mina böcker alltså. Så det ja. är. Uh, ja, Vad många böcker har du utgivit? Ja, egentligen det är fem. I bokform. Okej. Okay. Och uh, sen. På nätet, så det blir allt som allt åtta. Ja, okej. Okay. Ja. Som. Uh, uh, de, de, uh, och, och en barnbok också. Och uh, okay. vad, heter, vad heter den? De heter Ahmed berber uh, ber, ber, pojken Som finns på internet. Ja. En, bar, en barnbok Mitt uppe i allt det här. Det var väl det sista jag hade förväntat mig Okej, okay. det är intressant det också Det är, det är om min barndom ja. Ah, okej, okay, okej okay. uh, För barn Ja, ah, okej okay. Sen har jag, som jag sa, den här förstås på Ett liv för frihet, det är också En självbiografi Okej okay. Du, du kan väl inte, det du, du kan inte återvända till ditt land va? Du kan inte, du kan inte återvända? Ja, till de är mig faktiskt bara nyligen Kungarna har bjudit mig att återvända Men jag kan inte lita på dem jag, jag är rädd att det ska vara en, en fälla ja, ja det är bara ett sätt att locka dit Och så när du väl kommer dit så kanske de sätter dig i fängelse eller, eller om jag, Antingen att jag ska vara tyst Eller blir jag <gör> ja. Arresterad eller dödad Det kan ju vara en fälla Ja, uh -huh. nu de säger de till och med att de ska ha en stor mottagning i komma när jag kommer, så. men alltihopa jag tycker bara det är bara en fälla. Men det låter lite för genomskinligt, ja. Ja, eller, eller, eller det låter lite för tillgjort. Eller, så. Ja, precis tillgjort. Ja, precis. Så det är nog en väldigt stor risk, att skulle du åka dit ja. så, så risker den nog... De sa till mig till och med, kungen sa till mig att du kan komma hit och till och med... Stora, stor radioslam. Du kan flytta radioslam hit. Men det, <laughs> men där jag, är, där det är det garanterat det är nog Precis, där. det är bara en fälla. Jag sa till dem att jag kommer att svara om, om under januari, men jag har inte svarat ännu men jag, jag kommer att säga nej. Och ja, du, fick, du fick den här inbjudan nyligen alltså? Nu är bara för två månader sedan. Okej, okay. ja. Men det är inte första gången också för tror för. Ja, för kanske också, tror jag inte nu, för tolv år sedan också. Det kan ju vara så här helt enkelt att det är inget så säga att det är så. Men man skulle kunna leka med tanken att det kan vara så att eftersom du är du är från Marokko från början, ja, ja då kan det ju vara så här att, att Marokko har fått vad som säga. Lite ne mer negativ uppmärksamhet på sig på grund av ja det som du har gjort i Sverige då kan man säga. Det kan vara det, ja. Ja, och det som, ja, att, dåligvis, och det kan ju vara det som är orsak till att de bjuder dig. Uh, vilket, att vilket, bli, ja. vilket, år, vilket år var det som du började engagera dig för Palestinas, palestinska folkets rättigheter mot Israel igen? Vilket år? Egentligen hela mitt liv jag var engagerad. Även statskuppen som jag försökte göra i Marokko, det var egentligen för Palestina. aha okej. Okay. Ja. Så jag har alltid varit engagerad. Och jag till exempel min, min uh, doll, när jag var barn till och med. Det är Nasser som var i krig mot Israel. Okej. Okay. Ja. Men... Wow. Uh, oh. uh, Expressen påstår att du hade ljugit när du kom till Sverige, så alltså, du hade uppgett... Ja, det är det som är med Expressen. Ja, uh, uh. Jag, jag har, ju, jag har, jag har uh, stämt Expressen för att de har ljugit. Ja. Uh. Mm. Och efter det vet vad jag har gjort Jag gick till utrikesdepartementet UD. Ja, i Sverige Och jag berättade för dem Jag sa till dem att Expressen har klagat med Att jag har ljugit ja. Och nu vill jag veta varför ni har gett mig Politisk asyl i Sverige oh. Jag vill veta Bakgrunden Och motiveringen Till beslutet Mm och då sa de till mig ja, men det alltså allt som gäller andra äh, utländska makter, det är militus Det är bara regeringen som kan bestämma att avslöja dem här. Att uh, offentliggöra dokument och sånt. Men egentligen, för din del så hade du rätt att få veta vad du hade fått det. Jo, men de sa att vi ska uh, de satt sa på torsdagen jag var där. Det var torsdagen där regeringen då, uh, de det var, regeringen möttes då varje torsdag. De sa till mig på torsdag vi ska vi ska det regeringen ska bestämma dem. Vi ska, se, best, regeringen bestämde då att ge mig att offentliggöra tolv dokument. Okej. Okay. Som jag har publicerat på, på eh, internet på, på svenska. Jaha, mm. då offentliga dokument från utrikesdepartementet som är hemligstämplat. Eller på Radio Islams hemsida. Ja men till exempel om du bara går till Radio Islam på det ja. Google där inne och söker ja. Ahmedram, med UD hemliga dokument eller så Och, och vad, vad, vad står det då? Blandarna till exempel... Det är något dokument, om jag att förmatt en sökte på Rami eller Radio Islam, någonting av att söker på så dyker det dokumentet upp någonstans på Google, om man söker på, på något av de här namnen. Mm. Men uh, i alla fall... Om jag minns rätt nu då? Men i alla fall, jag ska se nu, så jag har en dat dator här, do ment. Han söker nu. Han på <laughs> ja. oh, men det. du ska gå till hemsidan först, för Ja, om jag, men tror I tror finns det sö ett ställe, sökverktyg där ja, tror Jag tror det räcker med att söka på Rådi Islam eller Ahmedramid så dyker det dokumentet upp på Google Jaha Om jag minns rätt alltså ja. så ska jag göra det alltså Du hade inte ljugit Det är inte bara det äh, Men inte en ja, stund svenska, svenska UD hemliga dokument Jag skriver Ahmedramid UD-dokument är ett dokument, ja, söker, dokument UD Uh, okay, huh? jag, jag sökte bara dokument yd och då fick jag här svenska yd do, hemliga dokument flera, oj flera oj, och vet du vad står det egentligen det att jag fick politiska sälj typ på grund av vad jag sa men på grund av vad Marokkos ambassadör har sagt <laughs> Marokkos ambassadör nämligen han Kontaktade utrikesdepartementet mm, och sa till dem att den här officeren som kom till Sverige, Ahmed Rami han är en kriminell som har försökt döda kungen. <laughs> okay. och Då, då vill vi att ni ska lämna honom till Marokko. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Det var därför vi ville hålla det tillbaka kanske. Uh, och det är expressen egentligen de säger att det är jag som har sagt att jag har forskningsstatuskop och jag har ljugit men egentligen det är Marokkos ambassadör och den andra dokument diskussioner, då, alltså det de har till och med publicerat dokument diskussioner <coughs> mellan eh, trikes, eh, departementet och ambassaden då i, i Köpenhamn det för eh, Marokkos ambassadör då, då var det i Köpenhamn mm. till exempel, har ni hittat det har ni hittat de UDs eh. så, så att du, du riskerar ju dödsstraff alltså Alltså, som, du, jag, du, som jag sa, det, är att det troligaste är att de, vill, att de vill ha dig till Marokko på grund av just den orsaken, ja, ja, för att ja. döda dig förmodligen. Vilke, ja. vilket, år, vilket år fick du politiska asyl i Sverige? Det var, åtti, det var 12 december... Uh, 1973, ja. Man har är så länge, Sanna. Ja. Och vet du vad står här också? Uh, bland du, dokument ner. som du gav mig. Det är en artikel från en marokkansk officiell tidning i Marokko. Ja. Ja, det var det första som dyker upp. Man på ja, då har UD. Och det står så som om UDs hemliga dokument. Om precis, och det så. står då. Precis. Det är det första som dyker upp där. Ja ja, ja, ja, ja. Man söker på Google. Och det står här också: Har ni hittat det? Nu? Du har inte hittat det. Det står här till exempel: äh, svensk äh, marokanska ärenden. Marokkos ambassadör Speehy med Köpenhamn som ja, och så vidare, uppsökte mig idag. Det, uh, han uh, tog upp ärendet om den marockanske medborgaren Ahmed Rami som hade uttalat sig i tv i höstas om sin delaktighet i mördsköket på kunden Hassan du Agusti. Ambassadör, ambassad, ambassaden i Köpenhamn hade i not till UD i Stockholm hemställt om uppgift om viderbörande statut som eftersom den hade förklarat sig vara politisk flykting Ja, jag fick upp, jag fick upp det här. Nu, nu läser jag samma sak här. Ja, precis. Ja, det, ja Jag menar och därför egentligen Expressen hade inget att säga. Det, ja. det, det, var, det var bara ljugit. Det har de aldrig någonsin. andra ja. sidan. Så han säger han säger att vi har bara ljugit. Men också och, och och för mig oavsett det viktigaste egentligen är inte vad jag har gjort det vad jag gör idag det vill säga, till exempel det, det, det spanier, man ska inte bara veta vad man har gjort förut man ska alltid uh, fortsätta med sin kamp det var men gjort. precis så fort det är någonting med dig Har läst nu i nutid Så alltså, drar man ju hela tiden upp det Om till exempel står om dig i mera så drar man ju hela tiden upp det här Att du har blivit fem för ett folk i några år Ja visst, ja, det har du gjort då. Men mm. vad det, man ska, ska man liksom, oavsett om det man Ska man dra upp allting som en person har gjort tidigare då? Liksom, det, är väl ja, det som är precis. intressant är väl, Har väl viss relevans då kanske Men det som är precis, intressant är väl vad det gäller nu Exakt, ja exakt. Sen, att, att Okej, okay, ja, då har ju gått brott så, då. Men du, och har ju ånkännande dessa straff Precis, ja men de vill bara, alltså, de vill bara misstänkliggöra mig och säga att han är en ja. lögnare. Han, man ljuger. Det, fin, det finns ett uttryck som heter guilt by association. Ja, det kan man väl säga gäller det i det. Ja. Och även många andra människor också i det här landet. Mm, mm, mm. Och det är tragiskt att det ska vara så. Ja, precis. Det, det, ja. det är inte för enligt demokrati Om du söker den här också... Uh, Ahmed Berber pojken, jag vet inte om du går att hitta den på Google. Det, det är. Berber, äh. oh, ber. det eller med bildsträckte, eller? Nej, bara berber. Berber. Det är om dig så liten då. Vad sa du? Det är du som är liten i boken. Ja, ja, det är jag. <laughs> ja. Aha. Du det, det, är det är alltså. som står index Marocko barnbok Ahmed Berber, pojken står där. Ja, det är den ja. Det är precis. Ja, här ja. Men har... Förord och lite ja, aliat står det här. Jo. det är den här alltså. Ja, ja. det är den ja. det är Fascinia. Det tänder upp till 18 artiklar i den där boken tydligen. Ja, ja. Kapitel. Nej, nej, kapitel, artiklar. Ja, ja. Ja, 18 kapitler då. Eller Kapitel. Ja, ja. Vad har du för planer för framtiden? Då? Något projekt eller liknande på gång? Utveckling av vad? Egentligen jag, den där jag gör, det är, jag gör alltid vad jag tycker är rätt. Ja. Och ja, jag planerar inte så mycket som det, inte, det är inte personlig personliga, grejer, inte för mig person ja. Jag är en del av en ytling, en del av uh, ett sammanhang. Så det, det är egentligen. Uh, jag har inga personliga planer. För som i Marocko till exempel. Jag försöker bara. Uh, jag är bara en del av. Uh, ett helt folk. Ja. Du har inga barn, va? Jo, jag har en, en dotter som är åtta och ett halvt år. I Sverige? Ja. Aha, ja. Okay. ja. Hon heter Nadja. Jaha. Okay. Ja. Hon, hon kom hit. In. Alltså, och, och där. Vad <laughs> sa du? Vad sa ja. Du får vara med i radio här då. Kan du Nadja? Men du är väldigt känd alltså Ahmed över hela världen nu det mår du Nadia? Bra. Ja, så du. Mm. Ja, jag har sagt fyra i hela programmet. Jag har sagt Ahmed. Ja. Ahmed ja. heter jag. Jag är där på tv. <laughs> ah. ja, ah. Vad vet du om Marokko? Nadja du är med i radio. Vet du vad, <laughs> vet vad, jag, vad de har gjort nu? Det är hennes klass. Mm? Ja. Lärare har bjudit med att, hålla, att prata med hennes klass. Hennes... Uh, 2 21 eller nej 2 ja eller 2B 2A så apporterat? jag gick och pratade om mitt liv om kuppen om om allt här om ja i klassrummet alltså jag blir, hur blev <laughs> ja hur, hur blev reak reaktionen i skolan ja. hur reagerade de där berätta? berättade det kom en pojkevatern en lilla pojkevatern som sa till mig det är grymt det är grym sårig? Ja, just sårig. Jag ansa det är grymt, det betyder bra. Ja. Okej, okay, ja. Det det. <laughs> i... ja. Sen så är ni i skolan att, att att jag har en cool pappa. <laughs> ja. ja. Ja, och man stämmer lite ändå också. Ja. Och det hjälpte till att tåla efter det. Nej, men det sånt är lite kul. Ja, sådär. Att... Yeah. Ja. Jag tänkte om det var några föräldrar med i klassrummet och pratade med barnen. Men det Nej. Var det inte, Nej, men de sa till mig att, att de ska förbjuda, bjuda andra. Men de har bjudit en till, eller så? De har bjudit flera. Flera? Hur Som hur? pratar om sitt jobb. Hur många? En läkare kanske finns. Mm. En, äh, men... Tyra ens mamma som har, som har pratat om sitt jobb. Hon mm. jobbar som läkare. Och sen är det... Mm. Ja, det intressant. Mm. Hur många var allihopa som har varit Eller kräftat? faktiskt, det var bara en som pratade. Det var bara en? Ja, som pratade sen. Det var alltså den första som kom in till. Det är en ja. dam. det är en flick. Ja, mm. det är nästan du som gjorde så... De så det började Jag kommer uh, visa dig så här Pråset uh, Ja Jag ska göra det ja. Ja, Det var väldigt då. Ja, Det här är programmetallet 2 ja, timmar och 30 minuter då. Hon pratar perfekt svenska men hon är född i Sverige också ju. Hon är född 2005 i Sverige ja. var gammal är du exakt nu Nadia? 8 och ett halvt Och nu fyller år den 9 augusti. 9 augusti, bra. Okej. Okay. Ja. Är inte så lätt att lära sig svenska när man kommer från Marocko va? Det är svårt va? Vad sa du? Är det svårt att lära sig svenska när man kommer från Marocko? Men du vet, du vet, hon är född här. Ja men jag, men jag tänkte... De... Som jag jag kom som kom hit, nej det var lätt. Mm. Det var mycket lätt. Hur gick det till då? Fick du, fick du... Äh, ja det, det, då, det var jag har, jag har gått en kurs i två månader. Ja. Mm två månader uh, på, en, på en kursverksamheten då. Kom, att... Ja, konvux Ja, ja konvux Ja, precis ja. Mm. Och det är ju många, många som kommer hit till Sverige säger att att svenska är ett väldigt svårt språk att lära sig Nej, nej, nej, mycket Men, lätt och vackert språk, mycket ja. lätt och vackert och fint språk, det är inget ja. Vad okay. tycker du Nadja? Jag tycker du att svenska är lätt Jättelätt mm. kan, kan, kan hon ha då? Nej inte. inte Bara ryska. Hennes ryska. Mamma ryska. Aha. <laughs> Hon pratar ju väldigt bra svenska. Ja. Hon kan ryska också. Hon kan ryska eftersom uh, hennes mamma pratar med henne på ryska ibland. Aha. Okay. Ja. Ja. Intressant. Ja. Hon, eh, hennes mamma eh, har jobbat som läkare i St. Petersburg. Och mamman har väl inget judiskt påbrott hoppas jag. Nej, nej, Har du kollat upp, har du kollat upp det noga? Ja, absolut. <laughs> absolut. Nej, bara bara kika på det. <laughs> och från, börjar, ja. Är från. Ja. Från Kursk. Och från Sankt Petersburg. Okej. Okay. Ja. Ja. ja. Du vet jag träffade henne, jag hållit för föredrag i universitet i Moskva. Jaha, mm. okej. Okay. Ibland lyssnar Så det jag. Jag var där och därför då min bok mina böcker översatt till ryska av en rysk poet. Mm. Eh. På ja, du kan göra det. Ja. Men Nadia hon är åtta och en här hon är redan gulduktig i dator och surfa och, ja. surfa och Mm. En dagens, dagens ungdom lär sig, eller dagens barn lär sig ja, ja. väldigt snabbt saker som mm. vi aldrig inte kan. Liksom. Ja, eller vi är inte så bra på det. går ju ja. snabbt. Ja. Nadja, känner du dig mera svensk, eller mera eh, marokkansk, eller mera rysk? Svensk. Mera svensk. Bra. Ja. spasiba Sparsiba. <laughs> mm. Säg till honom tack också. Tack. Eh, på, på tyska. <laughs> På, på, på, på ryska. Ja, inte puriska nej är ryska. <laughs> Säg till honom alltså. i, på ryska. jag heter Nadjarame men jag <laughs> <laughs> såg ut ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Och du kan ja ja ja dig ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja man ska inte över, överdriva därför jag tar mer risker bara om jag kör bil här i Sverige ja. bara genom trafiken ja. så jo. det är det är egentligen man ska inte överdriva de som de som inte tar risker som jag och du och er, de dör fotare det är många som dör bara i trafiken ja. man ska inte vara rädd Nej. så jag tänker aldrig på det men En gång måste hetera se på kontakt med mig. Ja. Eh, de sa då att de ville träffa mig. så att det är någon, att kungen hade skickat då, men det var länge sedan Jag bodde i Uppsala. Att kungen hade skickat en grupp som skulle kidnappa mig. <laughs> oh, Okej. Okay. Ja, ja och då fick jag till och med skydd från en ett helt år från SEPO de har alltid efter mig men, men det CIPO, är ju som inte har kommit fram i media det, också jo, inte jo, det, var, det eller har det gjort det? det har publicerats i många tingar. det var till och med Sveriges Radio TV okay, det då, då har ja. alltså skrivits om det här då och YouTube Posten sen har publicerat en hel intervju med för de som kom hit en av dem hade gått till polisen och sökt politisk asyl Mm. Kan jag få titta på de här bitar? Ja, ja. okay. eh, alltså en av de här som hade kommit från marokkanska hemliga polisen gick till polisen och avslöjade de andra. Mm. De, de andra stack alltså fly, fly, fly, fly flydde från Sverige. Ja. Och, och uh, några år efter det då, uh, då gjorde det Gjorde Boris uh, tidning en In intervju med han den här för det tagent. Där han avslöjade vad de skulle göra och vad han gjorde och planerad Och det publicerades i Göteborgs-posten. Okej. Okay. Jag vet inte om det finns på internet, men jag tror att jag hade skrivit om det också. Har du, har du, har du, har, har, har du någon bild på Nadja? Vad sa du? Finns det någon bild uh, man kan titta på? Oh, ja, en bild på Nadja. Jag ska <laughs> om du skriver, kan du söka Nadja Nadja? Jaha. Uh -huh. På Google? Uh -huh. ah, men du har inte Facebook. Har du Facebook? Jo, jag har ju Facebook. S sök Nadja Nadja. Ah, uh -huh, okej. Okay. Uh, vänta jag ska se här. Uh, Nadia, Nadia. Nej, i med i. Med i, inte uh, Nadia, inte inte som journalist om Island. Nej. Nej, ja. ja, men Nadia med y också. i alltså. Nej ja, inte, y, ja. med I, inte i, u. med i. I. Nej. I. Alltså inte Nad jag ska stå, va? Nadia. Och i. Nadia. ska stava. Nadia. Hitler, Adam. David. David, Island. Ja. Adam. Okej okay, då, då vet vi. Och så två gånger. Ah, ah, två God. gånger. Eh, med avstånd emellan. Ja ah. ah, det är intressant. Har ja, ni hittat. Vänta jag ska skriva en gång till. Har du ni hittat Nadia? Nadia, Nadia. Nadia och sen Nadia. Ja. Det får jag inte skriva med så då. Okej. Okay. Uh, här har vi inte. Äh, vänta jag ska se. Nadia. Ja, har du hittat? Ja. Nadja, Nadja. Alltså, det är hennes Facebook. Ja. Jag ska kolla det sen. Ja. Okay. Hon sitter där med. Alltså, Facebook här. Nadja, Nadja här. Ja. Uh, jag har hittat henne också här. Så att den här kring. Ma mamman bor i Sverige då alltså. Ja. <laughs> ja. Ja. Det där var lite fel. det är fel, jag Vänta. Med S i slut. Inte med S. Nadia, Nadia. Vänta. Det, det, är, det är många fiel. som heter Nadia, Nadia. Det är fel. Jag ska se här. Det är många som se. heter Nadia överhuvudtaget tydligen. Vänta. Nadia. Har Nadia också Skype då? Här, här, här. Bara Nadia, Nadia. Inget annat. Okej, okay, en gång. Ja, två gånger. Nadia, Nadia. Okej, okay, två gånger på Facebook. Ja. Jag har en på Facebook. <skratt> har ni hittat den? Ja, jag ska kolla det sen. <skratt> det sen har ni mig med, med Facebook? Uh, min, min adress i Facebook det är Ahmedrami utan... utan. Ja, jag har det i kontaktlistan på Facebook. <skratt> Ahmedrami33 ja, ja, jag vet. Ja, det där ja, ja, ja, ja. Uh. Tack. <skratt> Mm -hmm. Är hon duktig, är duktig i skolan då? <kör> Förlåt? Ja hon är duktig ja. Hon har bra resultat och Hon trivs bra Vi har inte en betyg Vi kommer det kanske få Jag vet inte när Aha. Men... Ja Ja mm. Varför är jag inte dig som vän Jag har ju dig som vän i Facebook äh, Vänta ni, Om vi tittar här Ja, ja. Jag oh, Det finns mycket ja. intressant på Facebook. <laughs> kan man säga. Ja. Ja. Du vet att jag har två Facebook. Uh, Kanske det är andra konto. Det har två konto. Jag okay. har en som uh, heter uh, Ahmed Rami 33 och en som heter Ahmed Rami 22. Ja. Kan kan jag se vilken av dem är här Nadia? Uh, här är 3000. Jag sa sår du? 22. Nej, eh, 33. <styrka> 33. Ah men jag har. Jag, jag, jag har sett jag har sett en ena i så fall då. Vad du? Jag har sett den en Det ena <coughs> jag först sett då. I så fall för att nej det har jag har inte. Ja en har jag sett i alla fall. Nu jag förstår inte vad du säger nu. Nej jag sa att den ena, du har två Facebooksidor sa du? Ja precis ja. Ja den ena har jag sett, där står det bara Ahmedrami. Eller Ahmedrami och blivit Ahmed Ja. Men den ena eller den andra var Ahmedrami 33 då eller? Ja Ahmedrami 33. Men det bara ringa också. Ja det, det var någon som ringde förut just att han skulle ringa om en halvtimme. Ja. Jag ska, jag ska se att han ska ringa senare. Vänta, vet inte jag ska bara spara. Ja. Hallå? Uh -huh. Gunnar, jag måste nog avbryta strax. Ja, vi har pratat... Jag har spelat in... Mm. Nu har jag spelat in det här... Det är två teman nu. Ja... Men du lägger ut det sen? Ja, det kommer ut senare faktiskt det här samtalet som vi har haft via... Mm. Men jag, jag, jag måste fråga er, här. Hur, gör det, hur gör man när man ska... Är, jag var ju tänkt att det skulle köras live men det blir så pass uh, långt här. Men hur är det svårt då att överföra när det både live och inspelat ja, nu alltså, mm, Nej men nu spelar vi in eh, själva samtalet som blev efter sändningen spelar jag in så att det kommer läggas ut på internet eh, senare här nu Ja men jag bara tänkte på att hur, om det är svårt när det blir först live och sen blir inspelat, mm. nej, det är inspelat är, är det svårt att lägga ut det då? Nej det är inte svårt, det är bara det är en digital ljudfil som man, man skickar upp bara och, och gör en länk och bäddar in en spelare och, och det där Okej, okay, ja Ja Ahmed men var, var ju också med på Sverigepartiets närradio också, vi körde ju från Gotlandsgatan på 80-talet och redan då var han ju med på telefon, telefonväkterierna där Ja, det var länge sedan, var. Ja. Och ja, var 90, ja Och 96 försvann det från närradion Ja <laughs> Det var den där fakturan ja, det var radio i sån, finns mm. ja, i hela världen Ja Så att det är inte bara är lite närradio på 20 watt som gick några mil, va? Mm. Ja, men det är ju det om man försöker stoppa någonting så blir ju uppmärksamheten mycket större då. Ja, mm. så, så är det ju med det besta. Äh, jag jag kan säga också, Akmer, att det har varit lite tekniska problem att, hö att höra vad du säger idag. Till och från, har det varit lite knepigt faktiskt. Ja, det kan vara med något med mikrofonen eller nej. Ja, ibland är det liksom du försvinner bort och så kommer du tillbaka så här. Liksom det är lite konstigt så där. Ah. I början var det ju lite struligt en svängning, men det försvann, men det var ju, som programledare säger, då. dök upp lite då och då. Mm -hmm. men det blev lite ding ding, ding låter på några ställen då. Ah. Ja, det var ganska bra. Jag är konstigt, jag vet inte. Ja. För mig, jag hörde det är mycket bra hela tiden. Ja, nu hörs du... Men det, det, det kan vara någon strul med, med Skype-uppkoppling från, från respektive person. Det, kan, det, kan, det är väldigt olika man har märt. Man kan ju pröva också att koppla bort och sen, sen ansluta igen, ringa upp en gång till så att säga, att koppla det bort. Det kan vara också, ja. Men ja. där du bor Gunnar, vilken eh, anslutning, är det mobilt, mobilt internet eller? Ja ah, det är, det är nätverk alltså, som, som Aha, det kallas. Jaha, jag har mobilt internet. Har ha, du mobilt? Ja. Då går det då, då går det, du, då det, du då. Då går det sakare, vet du. Det är inte lika hög hastighet på mobilt ju. Gunnar, ja. är det, de, de, är det Gunnar, är det ditt namn idag eller är det bara en nej jag, nej jag heter ju Kenneth egentligen Gunnar är mitt andra, andra namn Men det är ja. det, det är som du har på papper eller? Ja, jag, heter, jag heter ju Kenneth egentligen vad sa du? Jag, heter ju jag vet, jag vet men jag trodde kanske du har ändrat namnet officiellt. Nej? Jag har ju två namn, jag heter ju både Kenneth och Gunnar. Jaha, jaha. Ja, jag har ju hela min familj bor i Australien vet du. Det är ju 46 grader varmt i skuggan där nu. Jaha. Ja. Men den här, jag såg bild här bilden, är det här du bor nu? Det är två huset. här. Eller? Långsötan. Ja. Vad heter det du bor nu? Det heter Långsuttan i He Hedermora kommun i Dalarna. Hur långt är det från Stockholm? Ja, det är över 20 mil. Brukar du, du komma till Stockholm? Nej, nej, nej. Aldrig mer. <laughs> jag bodde Då kan jag komma hit dig någon Jag bodde nästan vid flygplats, vet Det var ju mycket flygplan där, va? Så att det blev för mycket, helt enkelt. Men när du... Bor du ensam? Ja, ja, jo, Ja. <laughs> Men, men nästa gång kanske vi ska ta och kritisera lite grann om, om, om islam också För att vi, vi både jag och är faktiskt väldigt negativt inställd till islam Men det, det kan vi ta en annan gång <här> Jag måste också säga det av Ahmed det är, Eller, ah men det bra, jag har satt fil i Jag ska kalla för av. då Men jag tycker att det är ganska intressant att debattera med muslimer Det var inte igår precis, som man säger så För du är ju troende muslimer om jag fattar så kring e Egentligen Egentligen, jag är ganska fri, jag är fritänkare. Eh? Okay. Om ni ser på Radio Islam till exempel, jag har aldrig gjort någon propaganda eller missionerat. Eller, eh? okay. Så jag försöker bara tala ett politiskt språk. Eh? Om jag hade kallat det för Radio Rami, det skulle inte ha varit samma effekt. Mm. Nej, förmodligen inte. Uh, om jag hade kallat det Radio Palestine, skulle jag inte, bara för att den kallas Radio Islam. Jag tror det är det som gjorde att jag kunde fortsätta, eftersom både, det, man får ju viss legitimitet. Mm. Det, det får jag absolut, men det gäller ju att ja. hitta. Det är ju men, som men man bloggar. Jag, men, jag bloggar precis, ju väldigt så. mycket. Ja. Men du... Jag är aktiv på något så, så det gäller ju att hitta eh, de här, de... De här, det var ju sändningar på arabiska också. Man förstår ju inte. Men vad innehöll de? de där. Nej, det, det är exakt samma som jag säger på svenska. Det är ingen. Nej. <laughs> exakt, det är samma. Nästan som bokstavligt översatt från svenska. Det är inget, uh, inget, uh, inget by, dubbelt budskap. Det är samma sak. Så det var ja. ingen propaganda för islam i, i de där arabiska sändningarna då? Om du titt, du har själv många massa program, ja. du kan inte hitta ett enda propaganda för islam. Nej, okej. Okay. Men okay. det emot, jag betraktar mig nu, det var någon som frågade mig en arabisk television, El Jazeera. Han sa, är du högre höger vänster? Frågade han mig. Jag sa, nej, jag är svensk. Ja. Det, finns ett, det finns ett klipp om den där, där du blir inte intervjuad utan den här, det är en arabisk tv-kanal va? Ja. Ja, det finns ja. ett klipp på Rådlig Islams hemsida. Och den översätts, ja. den översätts till engelska tror jag, eller textat, är det det? Ja, ja jag vet inte, jag har bara varit inne och sett den och inte klickat In på den. Youtube, något. är det ja. det? Ja, på, på Rådlig hemsida, Rådlig Islams en, tv. På engelsk text det är det, på engelsk text, nej. Eh uh, jag har inte klickat på klippet så jag vet inte men jag har bara se, nej, jag har nej, sett sätter oss Jag pratar och sen det får det ni viktigt om ni jag jag pratar sen finns då och det är den här i Rami Rami eh, Radio Islam TV. Mm. Då det dras den, den kanalen jag vet ja, För det över Radio, Radio Islam 24 och Radio Islam. Ja. Radio Islam. TV. Radio Islam TV. Ja, man man hittar förresten kanaler om man söker på Radio Islam på Google och ja, så här, hittar man den. Här. Här, och då ja. jag ska se vad den, heter, den här programmet som den här med som är uh, en... Ja nu låter det konstigt här är ja, något... det är något som är, ja det är något riktigt det, det har man förmodligen med mobila Ja han kör, kör, kör mo mobilt kan man inte köra, det är ju för låg hast, hastighet Ja, ja det är Vänta jag ska se här, det här är mycket det för, Vet du, det, den här Hezbollahs eller ja Television i Libanon oh, oh. har gjort med, med intervjuer eh? mm. oh. lång intervjuer i oh. direktsändning och den judisk propaganda till äh, vad heter USA äh, stor organisation som mm. sänder pro judisk propaganda mm. de har då uh, gjort en uh, en jag uh, ska se här. Här, här. Uh, om, ni, om ni söker vet du om ni söker <coughs> Ahmed, Ahmed Rami Jewish occupation of Palestine vi English på, på, på vilket språk på vilket språk är det där då det här det är engelsk textat det är textat på engelska Men vet du, sök ja. på google ja. Ahmed Rami streck, streck Jewish propaganda Nej, Jewish Occupation of Palestine Nu blev du svag uh, Occupation Jo, jag ska upprepa det Ahmed Rami uh? Of Palestine, ja. Nej, nej, nej Ahmed Rami, Jewish Occupation Of Palestine Jo, oh, det var jag det jag menade Det finns... Och, och en mellan... Mellan... Uh, Parenthes English subtitles Finns på Youtube, va? Ah? På Youtube, ja Okej. Okay. Har, har du en länk dit? Vad sa du? Du har ju en Youtube-kanal, vet du? Har du länkat dit? Det är Youtube och det har jag pratat om. Ah, ja, när jag hittade på Google det var det första som dök upp här. Det är ett Youtube-klipp där det står Ahmed Ragbie eller Ahmed med Jews occupation of Palestine English subtitle tror jag det uh, Ja, översättning text, Eng text. Subtitles, är det. och textat på engelska, ja. Ja, ah. du hittat den. Ja, jag hittat jag fick jobba lite den där arabiska sändningarna, vad de Det heller. Du visste ju inte vad de, vad de, vad de pratade om där, vet du? Men nu berättar du det. Det här det. nu till exempel, den ger de exempel vad jag pratar om i arabiska medier. Mm? Även där, de är okunniga när det är den judiska makten. Ja, uh, Den här till exempel som är han till och med försöker den här, den här som har gjort den här Memre, MemreTV punkt det är en judisk organisation som gör propaganda för Israel och de gör de har egentligen, det är de som har publicerat det här, deras Youtube för att bevisa eh, hur jag är antisemit ja. det heter TV. det jag tog bara från dem och publicerade det här. Ja. ja. De, med de har deras uh, titel där. memory TV. <skratt> och vet chefen Chef för den organismen. Han är för detta uh, agent. Ja då. Men ni har Oss, hittat dem. Ha? Ja, ni har hittat dem. Vi <skratt> får kolla på den intervjun sen. Här, ska, vi, ska vi avsluta alltihopa. Men vi får återkomma en annan gång. Och bjuda in dig. För det var kul att och, och prata så här. Och det här blir ju och lång... Med en två timmar lång inspelning där nu Mycket bra, okej okay. ja, Det var ganska kul, det var väldigt långt <laughs> 2.52 till och med Men eh, Ahmedrami kör ju mobilt eh, internet Så att eh, då blir det lite fel Då blir det lite låg, ha låg hastighet Ja men eh, nästa gång, nästa gång. Ja. Hallå, nästa gång Jag ska ha en fast eh, koppling till bredband. Okay. Ja, om du kan fixa det För mobilt, jag kan fixa det. mobilt det, går, det går lite långsammare ju ja kan fixa Ja sen är väl de här störna eller det är väl det som är orsaken till att jag är på grund ja. av mobila bilbandet Det är väl stor, jag gissar att det är det i alla fall Ja, ja Jag har själv här, det går bara med 7 megabits per sekund det jag har Ja, ja Ja, jag har fast eh, bilbandet också ja. ja Men om det är trasigt vet du, då måste jag köra mobilt för att komma ut Då har jag bara 7 megabits per sekund, annars är det ju 100 mm. Ja Ska vi säga så att vi hörs en annan gång ja, att du... Ja, det, okay. det är trevlig kväll. Okej. Hej då. Hej, hej.